Jakab levele Jakab, Istennek és, és az Úrnak, a Krisztus Jézusnak rabszolgája a szétszórtságban élő tizenkét törzsnek üdvözletét küldi. Teljes örömnek tartsátok testvéreim, ha sokféle kísértésbe estek, hiszen tudjátok, hogy hiteteknek próbatétele állhatatosságot munkál. Az állhatatosságnak pedig bevégzett munkája kell, hogy legyen, hogy ti is bevégzettek és minden estől épek lehessetek, és semmiben fogyatékosak ne legyetek. Ha valakinek bölcsessége hiányos, kérje Istentől, aki mindenkinek egyszerűen, szemrehányás nélkül ad, s majd kapni fog ő is. De kérje hittel, semmit sem kételkedve. Mert aki kételkedik, az a tengernek szélfújta, ide-oda hánykódó hullámához hasonlít. Az ilyen ember aztán nevéje, hogy valamit is kaphat az úrtól, az ilyen kétlelkű, minden útján állhatatlan ember. A megalázott ember magasságával dicsekegjék, a gazdag ellenben alacsony voltával, mert elmúlik, mint a fűvirága. virága. Mert fel kell a napizzó hevével, kiszárítja a füvet, annak virága pedig elhull és alakjának kecsessége elvész, így a gazdag is el fog sorvadni a saját útján. Boldog az az ember, aki álhatatos a kísértésben, mert ha kipróbált állett, elnyeri az élet koszorúját, melyet Isten az őt szeretőknek ígért meg. Senki, ha kísértetik, ne mondja, Isten kísért engem. Mert Istenig nem hat el a gonoszok kísértése. Ő maga pedig senkit sem kísért. Ellenkezőleg, mindenkit saját vágya kísért, mely őt húzza, csalogatja. Az ébredő vágy aztán fogan, s azután védketszül, a vétek pedig, ha teljesen kifejlődik, halált vetél. Ne tévejegjetek szeretett testvéreim! Minden jó adomány és minden bevégzett ajándék felülről száll alá a világosságok atyától, kinél nincs változás, sem folyton forduló árnyék. A karatából szült minket az igazság igéje által, hogy mi teremtményeinek valamelye engéje legyünk. Tudjátok ti azt jól, szeretett testvéreim! Legyen minden ember gyors a hallásra és késedelmes a beszédre, késedelmes a haragra. Mert ember haragja Isten igazságosságát nem munkálja. Azért hát, félre tévén minden szennyet és a gonoszság áradatát, fogadjátok beszelítséggel a veletek összenövő igét, melynek hatalma van arra, hogy lelketeket megmentse. Legyetek az igének megtevői és nem csupán hallgatói, mert aztán hamis következtetésekkel eltévesztitek az igazságot. Mert az, aki az igének hallgatója és nem megtevője, olyan emberhez hasonlít, aki megnézte természetes arcát a tükörben, szóval megvizsgálta magát, de ahogy eljött onnan, elfelejtette, milyen volt. Ám, aki beletekintett a szabadság bevégezett törvényébe és meg is maradt mellette, aki nem csak feledékeny hallgató, hanem tettnek cselekvője, az boldog, amikor cselekedhet. Az olyan embernek, aki azt hiszi magáról, hogy az istentiszteleti formákat pontosan teljesíti, azonban a nyelvét nem zabolázza meg, hanem megcsalja szívét, az istentisztelete hiába való. Az Istennél és az atyánál tiszta és szeplőtlen istentiszteletnek ez számít, látogass meg nyomorúságukban az árvákat és özvegyeket, őrizd meg magadat, hogy a be nem mocskoljon. Testvéreim, azt a hitet, melyet a dicsőség úrába, a mi úrunkba, a Krisztus Jézusba vetettetek, tisztán tartsátok a személyválogatástól. Ha például fényes ruhában, aranygyűrűvel az ujján bemegy összejöveteletekre egy férfi, aztán piszkos ruhában bemegy egy szegény is, ti meg ránéztek a fényes ruhát viselőre, és azt mondjátok, ülj le ide szépen, a szegénynek meg azt mondjátok, állj oda, vagy ülj lábához. Akkor vajon nem lettetek-e ezzel magatokban személyválogatókká, és nem lettetek-e olyan bírákká, akikben rossz indulatú számítgatások élnek? Hallgassatok ide szeretett testvéreim! Nem Isten választotta-e ki magának azokat, akiket szegényekké tett a világ, de akik hitben gazdagok és ama királyságnak örökösei, melyet Isten ígért az őt szeretőknek, ti pedig megbecstelenítettétek a szegényt. Nem a hatalmaskodó gazdagok tipornak-e Nem ők húcolnak-e törvény elé? Nem ők káromolják-e azt a nemes nevet, melyet értetek segítségül hívtak? Ha az írást követve valóban azon fáradtok, hogy ezt a királyi törvényt, szeresd felebarátodat mint magadat megvalósítsátok, nemesen cselekeztek. Ha azonban személyt válogattok, a védket művelitek, s a törvény rátok bizonyítja, hogy áthágjátok azt. Ha valaki az egész törvényt megőrzi, egyetlen egyben azonban megbotlik, minden parancs áthágásában vétkes. Mert aki azt mondja, ne törj házasságot. Azt is mondja, ne ölj. Ha nem törsz házasságot, de ölsz, a törvény áthágója vagy. Úgy beszéljetek, és úgy cselekedjetek, hogy titeket a szabadság törvényével fognak megítélni. A törvény, az ítélet... Tudni illik könyörtélen azzal szemben, aki nem cselekedett könyörületet. A könyörületnek van dicsekedni valója a törvény, ítélet ellenében. Mi a haszon abból, testvéreim, ha valaki azt mondja, hogy hájt van, de tettei nincsenek? Képes-e a hit megmenteni őt? Tegyük fel, hogy egy férfi, vagy nő testvér mezítelenes hiányzik a mindennapi eledele, aztán azt mondja nekik közületek valaki, menjetek el békével. Melegedjetek. Meg, lakjatok jól. Ám nem adjátok meg nekik, ami a testnek szükséges, mi a haszon belőle. Így van a hittel is, ha tettei nincsenek, magára marad holtan. De így szól valaki, neked hájt van, nekem pedig tetteim vannak. Mutasd elő a hitedet a tettek nélkül. Én majd előmutatom a hitemet a tetteimből. Te hiszed, hogy egy az Isten. Nemesen teszed. Az ördögi szellemek is hisznek ennyit, és borzadályban élnek. Fel akarod ismerni haszontalan ember, hogy a hit nélkül tehetetlen. Atyánk, Ábrahám nem tettek alapján lett igazságossá azután, hogy fiát és zsákot az oltárra vitte. Látod, hogy a hit a tettekkel összedolgozik. és hogy a hit befejezettsége a tettekből folyik. Ízsák áldozatul vitelekor teljesedett be az írás, Ábrám hit az Istennek, és azt igazságosságul számították be neki, úgyhogy Isten barátjának, és is nevezték. Lássátok meg hát, hogy tettek alapján válik igazságossá az ember, s nem egyedül a hit alapján. Ugyanúgy történt a parázna is, hát nem tettek alapján lett igazságossá azzal, hogy befogadta a kémeket, és más úton indította el őket. Miként ugyanis a test nélkül halott, ugyanúgy a hit is halott tettek nélkül. Ne legyetek sokan szóval tanítók testvéreim, mivel tudjuk, hogy szigorúbb ítéletet fogunk kapni. Mert mindannyian sokban botlunk. Az, aki szóban nem botlik, bevégezett férfi, Képes egész testét is megzabolázni. Ha a lovaknak zablát teszünk a szájukba, hogy engedelmeskedjenek nekünk, akár egész testüket is elvezethetjük. Lám, a hajók is mekkorák, amellett erőszakos szelek is sodorják őket, de egy igen kicsin kormány oda vezetheti őket, ahová a kormányos kedve akarja. Így a nyelv is kicsintag, de nagy dolgokkal kérkedik. Lám egészen kicsin tűz mekkora erdőt gyújthat fel. A nyelv is tűz. Egész világ a hamisságból. A nyelv befészkelődik tagjaink közé, bemocskolja a testet, lángra gyújtja az forgását, míg őt magát a gyehenna a lángra. Meg lehet fékezni minden természetet, a barmokét, madarakét, két, a tengeri állatokét is, féken tartja őket az emberi természet, de a nyelvet senki sem képes megfékezni, örökké állhatatlan gonosz az, Elve hozó méreggel. Vele áldjuk az urat és atyát, és vele átkozzuk az Isten hasonmására teremtett embereket. A szájból jön az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie? Vajon a forrás ugyanabból az egy nyílásból bugyogtatja elő az édeset és a keserűt? Vajon teremhete a fügefa olajbogyókat és a fügét. A sós forrás nem adhat édes vizet. Ki a bölcs és tapasztalt férfi köztetek. Nemes maga viseletéből mutassa megszelít bölcsességgel a tetteit. De ha keserű iricség tölt meg, és viszálykodás van a szívetekben, ne kérkedjetek, és ne hazudjatok az igazság ellen. Nem felülről száll alá az ilyen bölcsesség, hanem földi, lelki, ördögi az. Ahol ugyanis iricség és cívódás van, ott felfordulás és mindenféle hitványcselekmény is van. A felülről jövő bölcsesség ellenben mindenek előtt szentül tiszta, amellett békés, kéméletes, engedékeny, teli könyörülettel és jó gyümölcsökkel, nem ítélkező és nem képmutató. Az igazságosság gyümölcsét a békesség készítői békességben vetik el. Honnan a háborúk, honnan a harcok köztetek? Nem minden van-e? Nem tagjaitokban harcoló kívágyaitokból jönnek-e? Kívántok és nincs nektek, gyilkoltok, irigykedtek, de amit kívántok, el nem éritek, harcoltok, háborút viseltek. Nincs nektek azért, mert nem kértek, kértek, de nem kaptok, mert gonoszul kéritek, azért, hogy kéjelgéseitekre költsétek el. Ti házasságtörő törőnők, nem tudjátok, hogy ha a világ kedves nektek, ellenségei véleztek Istennek. Ha tehát valaki a világ barátja akar lenni, Isten ellenségévé lesz, vagy úgy vélitek, hogy hiába mondja az írás, féltékenyen kíván minket a szellem, akit belénk telepített. De aztán annál nagyobb kegyelmet ad. Ezért mondja az írás, az Isten a fenhéjázóknak ellenszegül, de az alázatosoknak kegyelmet ad. Vessétek hát magatokat Isten alá. Álljatok ellen a vádlónak, és az elfut tőletek. Közeledjetek Istenhez, és majd ő is közelít hozzátok. Tisztítsátok meg kezeteket, tivédkesek. Tisztítsátok szenté szíveteket, ti kétlelkűek. Gyötörjétek meg magatokat, gyászoljatok, sírjatok. Nevetéstek gyászra forduljon, örömötök szomorúságra. Alázzátok meg magatokat az úr előtt, s majd ő felmagasztal titeket. Ne szóljátok meg egymást, testvéreim! Aki testvérét megszólja vagy megítéli, a törvényt szólja meg, s a törvényt ítéli meg. Ha a törvényt megítéled, már nem megtevője vagy a törvénynek, hanem bírája. Egy a törvényadó és bíró, az, akinek hatalma van a megmentésre és elvesztésre. De ki vagy te, hogy a felebarátodon barátodon ítélkezel? Nos hát, emberek, kik így beszéltek, ma vagy holnap elmegyünk ebbe vagy abba a városba, ott eltöltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyerészkedünk. Nem tudjátok, hogy holnap hogy alapul majd életetek. Hiszen olyanok vagytok, mint a pára, mely egy ideig látszik, azután elenyészik. A helyett, hogy ezt mondanátok, ha az úr akarja és élni fogunk, akkor ezt vagy azt fogjuk tenni. Tényegle kijelentésekkel kérkedtek. Minden. Ilyen kérkedés rossz. Aki tudja, hogy nemesen kell cselekednie, és nem teszi, védke az annak. Nos hát, ti gazdagok, hangos sírásban törjetek ki, rágondolva nyomorúságaitokra, melyek rátok jönnek. Gazdagságotok már rothadásban van, ruháitok mojtól rágottak, aranyotokat, ezüstötöket rosda emészti, s a belőlük terjedő méreg tanú lesz egyszer ellenetek, és meg fogja emészteni húsotokat, mint a tűz. Az utolsó napokban halmoztatok fel kincseket. Íme, a földjeiteket lekaszálló munkások bére, melyet tőlük elvontatok, kiállt, s az aratók kiáltásai bementek a seregek urának fülébe. Dőzsöltetek, bujálkodtatok a földön, a levágás napjára hizlaltátok szíveteket. Elítéltettétek, meggyilkoltátok az igazságost. Senki sem szegülnektek ellen. Legyetek hosszú tűrőek, Testvéreim, az Úr megjelenéséig. Lám a földműves is várakozik a föld drága termésére, hosszan tűr, míg megkapja a korai és késői esőt. Ti is legyetek hosszú tűrők, szilárdítsátok meg szíveteket, mert az Úr megjelenése már közel. Testvéreim, ne sóhajtozzatok egymás ellen, hogy ti ne jussatok ítélet alá. Íme a bíró az ajtó előtt áll. Vegyetek abból példát testvéreim, hogy a próféták, kik az Úr nevében szóltak, hogyan szenvedték a gonoszt és milyen hosszú tűrők voltak. Íme, boldogoknak mondjuk azokat, akik álhatatosak voltak. Jobb álhatatosságáról hallottatok. Az Úrnak végét láttátok. Mert nagy irgalmú és könyörülő az Úr. Mindennek előtt azonban ne esküdjetek testvéreim se az égre, se a földre, sem más valami esküvéssel, hanem a ti igenetek igen legyen, és a nemetek nem, hogy ítélet alá ne essetek. Gonoszat szenved valaki közületek. Imádkozzék. Jó kedve van valakinek. Pengesse a landot. Elerőtlenült valaki köztetek. Hivasa el az eklésia véneit, s azok imádkozzanak felőle, felette, azután, hogy az Úr nevében megkenték olajjal. A hívő esedezés egészségessé fogja tenni a betegségben elfáradót, majd felkelti őt az Úr, s ha vétkeket követett volna el, el fogja engedni neki. Valjátok meg egymásnak eleséseiteket esdekeljetek egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy ereje van az igazságos ember könyörgésének, és az munkában is van. Illés ember volt, hozzánk hasonló szenvedélyekkel, erős imádsággal imádkozott, hogy ne essék és nem is esett eső a földre három esztendeig és hat hónapig. Majd újra imádkozott, az ég esőt adott és a föld megtermette gyümölcsét. Testvéreim, ha közületek valaki eltévejedik az igazságtól, és ha valaki megtéríti őt, Tudjátok meg, hogy aki vétkezőt térített meg a tévegés útjáról, lelket fog kimenteni a halálból és vétkek tömegét leplezi el. Péter első levele Péter, a Krisztus Jézus apostola írja elevelet a pontusi, galáciai, kappadóciai, ázsiai és bitynai szétszórtságbeli jövevényeknek, akiket a szerint, ahogy Isten, az atya eleve kiismerte őket, Kiválasztottak, hogy a szellem megszentelésével engedelmeskedjenek, és a Krisztus Jézus vérével meghintsék őket. Mindig több kegyelem és békesség töltsön be titeket. Áldott legyen Urunknak, a Krisztus Jézusnak Istene és Atya, ki az ő nagy könyörületességéből a Krisztus Jézusnak a halottak közül való feltámadásán keresztül újonnan szült minket élő reménységre, romolhatatlan, szeplőtlen és hervadhatatlan örökrész elnyerésére, melyet a mennyekben tartanak fennatti számotokra, kiket hiten át Isten hatalma őriz egy nagy megmenekülésre, mely készen vár arra, hogy az utolsó időben lelepleződjék. Akkor majd újjongany fogtok, ha most kis időre sokféle kísértés miatt meg is kell szomorodnotok. De ennek is az a célja, hogy hiteteket, mely az elvesző, de tűzön át kipróbált aranynál sokkal értékesebb, kipróbált voltánál fogva magasztalásra, dicsőségre, megbecsülésre méltónak találják akkor majd, mikor a Krisztus Jézus le fog lepleződni. Ő az, akit bár nem láttatok, mégis szerettek, akiben most, mikor nem látjátok őt, de hisztek benne, kimondhatatlan és megdicsőült örömmel újjongatok, mivel elnyertétek a hitnek célját, a lelkek megmenekülését. A felől a megmenekülés felől folytattak oly szorgos keresést és kutatást a proféták, kik a nektek szánt kegyelemről profétáltak, akik azt nyomozták, hogy melyik és miféle időt jelentett ki a Krisztusnak bennük lakó szelleme, ki előre tanúságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről, és az azokat követő megdicsőülésekről. Ezek előtt leleplezték, hogy nem magukat, hanem titeket szolgáltak azokkal az örvendetes közlésekkel, melyeket most hirdettek nektek, azok, akik az égből küldött szent szellemmel az örömüzenetet szólták nektek, amikbe angyalok vágynak beletekinteni. Ezért övezzétek fel gondolkodásotok és aztán józanul, bevégzettekhez illően vessétek reménységeteket abba a kegyelembe, melyet a Krisztus Jézus lelepleződése fog hozni nektek. Engedelmes gyermekekként magatok viseletét ne idomítsátok értelmetlenségetek idejének korábbi vágyaihoz, hanem ahhoz a szenthez képest, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek minden forgolódásotokban. Azért is írták meg, szentek legyetek, mert én szent vagyok. És ha atyának nevezitek azt, aki minden egyes embert munkássága szerint személy nélkül ítél meg, akkor félelemmel forgolódjatok zsellérségetek ideje alatt, abban a tudatban, hogy nem romlandó dolgokon, aranyon, ezüstön váltottak meg titeket atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem a Krisztusnak, mint egy hibátlan, mocsoktalan báránynak drága vérén, kit a világ megalapítása előtt már kiszemeltek, de csak az idők utolján tettek láthatóvá értetek. Ti értetek, akik rajta keresztül hittetek abban az Istenben, aki őt a halottak közül feltámasztotta és megdicsőítette, hogy ti hiteteket és reménységeteket Istenbe veteszétek. Miután lelketeket az igazságnak való engedelmeskedésen átszent tisztasággal megtisztítottátok arra, hogy a testvéreket képmutatás nélkül kedveljétek, szeressétek egymást szívből, megfeszülten, miután újra születtetek, és pedig nem rothadó magból, hanem az Isten élő és megmaradó beszédén keresztül. Mert minden hús olyan, mint a fű, annak minden dicsősége olyan, mint a fű virága, elszárad a fű, lehull a virága, de az Úr beszéde pedig örökre megmarad. Ez az örökké megmaradó beszéd pedig ugyanaz, mint amelyet nektek örömüzenetül hirdettek. Vessetek hát félre minden gonosságot, minden ármánykodást képmutatóskodást, irigkedést, mindenféle megszólást, és most született csecsemők gyanánt a családságtól mentes égetejére vágyakozzatok, hogy általa növeket amíg majd megmenekültök, ha ugyan ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok őhozzá, mint élőkőhöz, akit emberek a próbán elvetettek ugyan, de aki istennél kiválasztott, megbecsült. Ti is, mint élőkövek épüljetek szellemi házzá, Szent papsággá, hogy olyan szellemi áldozatokat vihessetek fel, melyeket Isten a Krisztus Jézuson át szívesen fogad. Hiszen az írás is ezt tartalmazza, íme, kiválasztott követ, megbecsült szegletkövet helyezek el Sionban, aki hisz benne, meg nem szégyenül. Ti étek a tisztesség, a hívőké, az engedetleneknek, a nem hívőknek, ellenben a kőjút, melyet az építők a próbán elvetettek, de amely szegletkővé lett, ütközés kövévé, botlás sziklájává. Engedetlenségükben beleütköznek az igébe, mire rendeltetett is. Ti ellenben választott nemzetség... Királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy annak erényeit hirdessétek, aki titeket a sötétségből az ő csodálatos világosságára elhívott. Ti egykor nem voltatok nép, most Isten népe vagytok, egykor könyörület nélkül éltetek, most könyörületet nyertetek. Szeretteim, kérlellek titeket, mint jövevényeket és zarándokokat, hogy tartózkodjatok a hús kívánságaitól, melyek hadat viselnek a lélek ellen. Nemesen forgolódjatok a nemzetek között, hogy amiben gonosz tevőkként szólnak meg, abban a meglátogatás napján nemestetteitek szemtanúiként dicsőítsék az Istent. Az Úrért vessétek magatokat minden emberi teremtés alá, akár királynak, mint fölöttes úrnak, akár helytartóknak, Kiket rajta keresztül a véget küld az Isten, hogy a gonosztevőket megbüntessék, a jót cselekvőket megdicsérjék, mert az, az Isten akarata, hogy jó cselekvéssel némítsuk el az esztelen emberek tudatlanságát, mint szabad emberek, akik azonban a szabadságot nem a gonosság takarójául használják, hanem úgy, mint akik Isten rabszolgái. Mindeneket becsüljetek meg, a testvériséget szeressétek, Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. Ti cselédek, teljes félelemmel vessétek magatokat parancsolóitok alá, ne csak a jók és kíméletesek, hanem az álnokok alá is. Mert kedves dolog az, ha valaki az Istentől felébresztett lelki ismeretéért igazságtalanul szenved, és úgy visel bánatot. Micsoda dicsőség van abban, ha álhatatosak vagytok ugyan, de védkezve és veretve. Jót cselekedve és tűrve kell állhatatosságot tanúsítanotok, ezt kegyelemképpen adja az Isten, erre hívta el titeket. Mert a Krisztus is szenvedett értetek, példát hagyva hátra néktek, hogy nyomdokaiban járjatok. Ő védket nem tett, családságot nem találtak szájában, mikor gyalázták, gyalázást vissza nem mondott, mikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem átadta ügyét az igazságosan ítélőnek. Testében a fára vitte fel védkeinket, hogy a vétkekre ne legyünk kaphatók, hanem az igazságosságnak éljünk. Vére zúzódásai gyógyítottak meg titeket. Úgy eltévejettetek, mint a juhok, de megtértetek lelketek pásztorához és felügyelőjéhez. Ti asszonyok, hasonlóképpen vessétek magatokat saját férjeitek alá, hogyha azok közül némelyek engedetlenek volnának is az igével szemben, feleségük maga viseletén keresztül égenélkül nélkül nyeressenek meg azzal, hogy szemtanúi lesznek a ti félelemben leélt, szent tisztaságú forgolódásotoknak. Ne a külső, ne felrakott hajfonatok legyenek a ti ékességetek, ne aranyat rakjatok magatokra, ne ruhákat öltsetek fel, hanem a szív elrejtett embere ékesítsen benneteket, a szelid és csendes szellem a magaromolhatatlan valóságában, mely Isten előtt igen nagy értékű. Istenben reménykedő szent asszonyok úgy ékesítgették ugyanis egykor magukat, hogy saját férjüknek alárendelték magukat, ahogy Sára is engedelmeskedett Ábráhámnak, mikor őt urának nevezte. Ha jót cselekeztek és szenvedélyek fel! Nem kavarnak titeket, akkor sára gyermeke éleztek. Tifér fiak, mikor az ismeretnek megfelelően együtt éltek a nővel, mint egy erőtelen edényjel, részesítsétek őket megbecsülésben, mint olyanokat, akik az élet sokféle kegyelmének sors részei, hogy imádságaitokban ne legyetek akadályozva. Végül mindannyian legyetek egy törekvésűek, egymással együtt szenvedők, a testvéreket kedvelők, írgalmasok, alázatosságra törekvők, gonoszért gonosszal, gyalázásért gyalázással nem fizetők. Ellenkezőleg áldjatok, mert arra hívtak el titeket, hogy áldást örököljetek. Mert aki szeretni akarja az életet, és jó napokat látni, annak nyelve szűnjék meg gonoszt szólni, és ajka ne beszéljen családságot hajoljon el a gonosztól és cselekedjék jót, keressen békességet, sőt fusson utána, mert az úr az igazságosakon tartja szemét, fülét könyörgésükön, de orcáját a gonosztevők ellen fordítja. Ki is illetne teket gonoszszal, ha ti a jóért buzogtok? De, még ha szenvednetek kellene is az igazságosságért, boldogok lesztek. A tőlük való félelem meg ne ijesszen benneteket, nyugtalanná ne tegyen. Az urat, a Krisztust szenteljétek meg szívetekben. Mindig készen legyetek arra, hogy bárki is kéri számon a bennetek levő reménységet, bizonyságot tegyetek róla. De szeliden és félelemmel tegyétek, megőrizve jó lelki ismereteteket, hogy azok, akik a Krisztusban élt jó maga gyalázzák, abban, amiben megszólnak titeket, megszégyenüljenek. Mert ha Isten akarata úgy hozná magával, hogy szenvednetek kell, akkor jobb, ha jót cselekedve, mint az, ha gonoszat téve szenvedtek. Mert a Krisztus is meghalt egyszer védkekért, az igazságos a hamisakért, hogy benneteket Istenhez vezessen, megölte őt a húsember, de megelevenítette a szellem. Ebben a szellemben ment el a tömlöcben lévő szellemekhez is, és hirdette nekik az igét. Ezek a szellemek egykor engedetlenkedtek, amikor Noé napjaiban a bárka készülésekor az isteni hosszú tűrés várakozott rájuk. E hosszú tűrés ellenére a bárkában mégis kevés, vagyis csak 8 lélek menekült meg a vízen keresztül. Ennek a menekülésnek az ellenképe, a vízbemerítés most titeket is megszabadít, ami nem hús szennyének letevése, hanem jó lelki ismeret keresése Istennel szemben a Krisztus Jézus feltámadásán keresztül, aki miután a mennybe ment, Istennek jobbján van, s alája vannak vetve angyalok, fennhatóságok és hatalmak. Miután tehát a Krisztus hústól szenvedett, ti is ugyanazzal a gondolattal fegyverkezzetek fel, hogy arra, aki hústól szenvedett, megszűnt a vétek hatást gyakorolni, hogy többé ne emberi vágyaktól, hanem Isten akaratától ösztönözve éljük le a húsban még hátra lévő időnket. Mert elég volt az, hogy életünknek már eltelt idejében a nemzetek akaratát vittük véghez, amikor kicsapongásokban, kívánságokban, borozásokban, dőzsölésekben, ivásokban és a törvényt félretevő, Tiltott, bálvány szolgálatokban éltünk. Idegenkedve nézik, hogy nem káromoljátok Istent, és hogy nem úsztok, futtok velük együtt a menthetetlen romlásnak ugyanabban az árjában. Ők majd számot fognak adni annak, aki készen áll élőket és holtakat megítélni. Hiszen a holtaknak is azért hirdettetett az örömüzenet, hogy ha a hús emberi élet csorban ítéletre juttatta is őket, de a szellemisteni színvonalon életre keltse őket. Közel jött mindeneknek a vége. Legyetek hát józanok és éberek, hogy imádkozni tudjatok. Mindenek előtt arra van szükségetek, hogy megfeszülten ápoljátok az egymás iránt való szeretetet, mert a szeretet vétkek tömegét leplezi el. Egymás iránti viszonyban kedvességet mutassatok a vendégek iránt zúgolódás nélkül. Mindannyian úgy szolgáljátok ki egymást, ahogy a kegyelem ajándékokat kaptátok, ahogyan Isten sok mindenféle kegyelmének nemes lelkű sáfárait teszik. Ha valaki beszél, úgy szóljon, mintha Isten beszédeit szólná, ha valaki kiszolgál, azzal az erővel tegye, melyet Isten nyújt, hogy a Krisztus Jézuson keresztül mindenekben Isten kapja a dicsőséget. Övé a dicsőség és az uralom az örökkorok korain keresztül. Szeretteim, ne idegenkedjetek a köztetek kigyulladt tűztől, mintha valami idegen dolog történnék veletek. Azért támadta az, hogy megkísértsen titeket. Sőt, amennyiben közösséget vállaltok a Krisztus szenvedéseivel, örüljetek, hogy majd dicsőségének lelepleződésekor is újjongva örvendezhessetek. Ha a Krisztus nevéért szidalmat kaptok, boldogok vagytok, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és Istennek szelleme. Közületek senki se szenvedjen úgy, mint gyilkos, tolvaj, gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. De ha keresztényként szenved, nem kell megszégyenülnie, ellenkezőleg, Istennek kell kapnia a magasztalást a keresztény névben. Mert itt az idő, hogy az Isten házától elindulva elkezdődjék az ítélet. Ám, ha először tőlünk indul el, mi lesz a végük azoknak, akik az Isten örömüzenetének nem engedelmeskednek? Ha még az igazságos is alig menekül meg, hová lesz az istentelen és a védkező? Így hát azok, akik az Isten akaratának megfelelően szenvednek jót cselekedve, bízzák rá lelküket a hűteremtőre. A köztetek lévő Presbitereket, mint presbiter társuk, és mint a Krisztus szenvedéseinek tanulja, valamint a leleplezendő dicsőségnek részese, Kérlelem, ne kényszerből, hanem önként legeltessétek Istennek köztetek lévő nyáját. Ne a gyalázatos nyereségért, hanem buzgóságból, ne letiporva a nyájat, mely sors részül jutott nektek, hanem a példaképévé válva. Ha majd a főpásztor láthatóvá lesz, ti is elfogjátok vinni a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. Fiatalok, ti is vessétek magatokat az öregebbek alá. Egymással szemben mind az alázatosságra törekvés szolgakötényét övezzétek magatokra, mert az Isten a felfuvalkodottaknak ellenáll, de az alázatosoknak kegyelmet ad. Alázzátok hát magatokat az Istennek uralkodó keze alá, hogy a maga idejében felmagasztaljon majd titeket. Vessétek rá minden gondotokat, mert ő törődik veletek. Legyetek józanok, maradjatok ébren. Ellenfeletek, a vádló, ordító oroszlánként jár körül, s azt keresi, kit nyelhet el. Szilárd hittel álljatok neki ellen, tudván, hogy a világban élő testvéreiteken ugyanazok a szenvedések teljesednek be. A mindenfajta istene, ki titeket a Krisztusban örök dicsőségébe kihívott, miután keveset szenvedtetek, helyre fog igazítani, meg fog szilárdítani, fel fog erősíteni, meg fog alapozni. Övé az Uralom az örökkorok korain keresztül. Ámen. Szilvánuszon keresztül, kivel úgy számolok, mint hű testvérrel, kevés szóval írtam nektek, bátorítva, tanúságot téve amellett, hogy az az Isten igazi kegyelme, melyben benne álltok. Köszönt titeket a Babilonban lévő, veletek együtt kiválasztott gyülekezet, és fiam, Márkusz. Köszöntsétek egymást a szeretett csókjával. Békesség szálljon mindenekre, mindnyájatokra, akik a Krisztusban vannak. Péter második levele Simon Péter, a Krisztus Jézus rabszolgája és apostola írja elevelet azoknak, akik Istenünknek és a megmentő Krisztus Jézusnak igazságosságába vetett ugyanolyan értékű hitet nyertek el. Istennek és Urunknak, Jézusnak megismerése által mindig több kegyelem és békesség tölcsönbe titeket, megismerése által gyarapodjék bennetek a kegyelem és békesség. Abból kell kiindulnom, hogy az ő isteni hatalma annak megismerésén át, aki minket dicsőségével és erényével elhívott, mindennel megajándékozott bennünket, ami az életre és Isten félelemre, kegyességre, való, továbbá, hogy ezeken át értékes és igen nagy ígéreteket kaptunk ajándékul, hogy rajtuk keresztül, miután attól a romlástól elmenekültetek, melyet a világban a kívánság okoz, isteni természetet közölhessen veletek. Ez ígéretekre támaszkodva ti is teljes serénységet vessetek ladba, hogy hitetekben erényt nyújthassatok, az erényben megismerést, a megismerésben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban Isten félelmet, kegyességet, az Istenfélelemben, kegyességben, testvérek kedvelését, a testvérek kedvelésében szeretetet. Mert ha e dolgok megvannak és sokasodnak, órunknak, a Krisztus Jézusnak megismerésében sem lesztek sem henyék, sem gyümölcstelenek. Akinél tudni illik nincsenek meg ezek, az vak és rövidlátó, aki megfeledkezett régi vétkeiből való megtisztulásáról. Azért annál inkább serénkedjetek testvéreim, hogy elhivatásotokat és kiválasztott voltotokat megszilárdítsátok, mert ha ezt teszitek, nem fogtok sohasem megbotlani. Mert így gazdag bemenetelt fognak nektek nyújtani úrunknak és Megmentőnknek, a Krisztus Jézusnak örök királyságába. Ezért készülök titeket szüntelenül emlékeztetni ezekre, noha ismerősök vagytok a jelen való igazsággal, sőt megszilárdultatok abban. Igazságos dolognak tartom azonban, hogy ameddig ebben a sátorban vagyok, emlékeztetéssel ébresztgesselek titeket, hiszen tudom, hogy sátorom letevése hamarosan bekövetkezik, amint ezt urunk, a Krisztus Jézus világossá tette nékem. Serényen fogok arra törekedni, hogy elköltözésem után is ezekről minden időben megemlékezzetek. Mert nem kibölcselkedett mesék után indultunk, mikor Úrunknak, a Krisztus Jézusnak hatalmát és megjelenését megismertettük veletek, hanem azért szóltunk, mert szemtanúi lettünk az ő fensége nagyszerűségének. Mert mikor Isten, az Atya őt megtisztelte és megdicsőítette, ilyen szózat érkezett hozzá a fenséges dicsőségből, ez az én szeretett fiam, ki elnyerte helyezlésemet. Ezt a szózatot mi, akik vele voltunk a Szent Hegyen, Hallottuk. Így annál szilárdabbul tartjuk a profétai ígét, és helyesen cselekeztek, ha úgy figyeltek rá, mint homályos helyen világító mécsesre, mindaddig, míg felvirrad a nappal, és a hajnal csillag felkér szívetekben. Előbb azonban tudnotok kell azt, hogy az írásnak egy próféciája sem származik saját magyarázatunkból, mert sohasem keletkezett ember akaratából a profétálás, hanem a Szent Szellemtől vonzva Istenből szóltak bizonyos emberek. Ám hamis proféták is támadtak a nép között, mint ahogy köztetek is lesznek hamis tanítók, kik veszedelmes szakadásokat csempésznek be, kik a mi parancsolónkat, aki megvásárolta őket, megtagadják, ezek hirtelen veszedelmet vonnak magukra. Sokan fogják. Kicsapongásaikat követni. Miattuk fogják káromolni az igazság útját. Haszonlesésből mesterségesen kiképzett szólamokkal áruba bocsátanak majd titeket. Ezeknek ítélete rég nem tétlen, veszedelmük nem szúnyad. Mert ha Isten azokat az angyalokat, akik védkeztek, nem kímélte, hanem őket a tartaroszba sülyesztvén arra rendelte, hogy a homály kötelein ítéletre őrizzék meg őket, Továbbá a régi világot nem kímélte, hanem Noét, az igazságosság hírnökét nyolcad magával megőrizte, az istentelenek világára pedig az özönvizet bocsátotta, ha szodoma és gomorra városokat romlásra ítélte és elhamvasztotta, példa képül azoknak, akik a jövőben istentelenekké lesznek, ellenben kiragadta a veszedelemből az igazságos. Lótot, kit a törvénysegők kicsapongó maga viselete fárasztott el. Elfárasztotta az, amit látnia és hallania kellett, mikor a törvénységők tetteikkel a köztük lakó igazságosnak igazságos lelkét napról napra kínozták. Ha tehát az istenteleneket el tudta veszíteni az Úr, akkor az Isten félőket... Kegyeseket, most is ki tudja ragadni a kísértésből, a hamisakat pedig megőrizni büntetésre, az ítélet napjára, kivált azokat, akik kívánságtól fertőzötten jártak a hús után, a föléjük rendelt urakat megvetették, önhitvak merőket, kik reszketés nélkül mernek dicsőségben élőket káromolni, holott angyalok, bár az erőben és hatalomban nagyobb angyalok nem mondanak ellenük az úrnál kárhoztató ítéletet. Ezek azonban azoknak a beszédre képtelen természeti lényeknek módjára, melyeket arra teremtettek, hogy megfogják és elpusztítsák őket, azokat káromolják, akiket nem ismernek, és azzal, hogy rontanak, maguk is megromlanak, hamisságuk béreként mások hamisságától szenvednek, gyönyörűség, ők, tartják a nappali tivornyát, mocsok és szégyenfoltok, család kívánságaikban kéjelegve veletek együtt lakmároznak. Szemük házasságtörő nővel van tele, s meg nem szűnnek védkezni, elcsalogatják a meg nem szilárdult lelkeket, szívük gyakorlott a haszonlesésben, átoknak gyermekei. Elhagyták az egyenes utat és mint minthogy bíjő fiának, bálámnak útján indultak el, aki megszerette a hamisság bérét. Ámd egy beszélni nem tudó, járomhordó állat emberi hangon kiáltva megfedte törvénysegésem miatt, és gátat vetett a próféta esztelensége elé. Víztelen források ők, vihar kergette felhők, akiknek a sötétség homálya van fenntartva. Mert kevé, hiába való szavakat kiáltozva, kicsapongó húsvágyaival csalogatják azokat, akik még csak kis ideje menekültek el azoktól, akik tévejegve járnak, szabadságot ígérnek nekik, holott ők maguk a romlás rabszolgái, mert aki gyengének bizonyul valamivel szemben, rabszolgája az annak. Ha tudni illik azután, hogy Urunknak és Megmentőnknek, a Krisztus Jézusnak megismerése által a világ fertőzéseitől elmenekültek, de újra beléjük bonyolódnak, azokkal szemben gyengéknek bizonyulnak, akkor utolsó sorsuk rosszabb lesz az elsőnél. Jobb volna nekik, ha az igazságosság útját meg nem ismerték volna, minthogy azután, hogy megismerték, visszaforduljanak a nekik átadott szent parancsolattól. Az történt velük, amit az igaz példaszó mond, ebb visszatér saját okádására, és megmosod disznó a sárban hempergéshez. Ez már a második levelem szeretteim, melyet nektek írok. Ezekkel a levelekkel, emlékeztetéssel napfénytiszta gondolkodást akarok bennetek kelteni, hogy vissza tudjatok emlékezni a szent proféták korábban mondott beszédeire, és az úrnak és megmentőnek az apostolokon átadott parancsolatára. Mindenek előtt azt tudjátok meg, hogy az utolsó napokban játékűző gónyolódók fognak jönni, kik csak vágyaik után járnak és így beszélnek, hol van a beteljesülése annak az égéretnek, hogy megjelenik. Hiszen attól a naptól fogva, melyen atyáink elaludtak, minden marad úgy, ahogy a világ kezdete óta volt. Rejtve van tudni illik előlük, míg ilyen akarat él bennük, hogy az egek régebbi idő óta megvoltak, s hogy a földet vízből es vízen át Isten szava tartotta össze, hogy ezek múltával az akkori világ víztől elárasztva elveszett, a mostani egeket és földet ellenben ugyanaz a beszéd a tűz számára tartotta fenn, s hogy az ítéletnek és az istentelen emberek elveszésének napjára őrzi őket. Ez az egy azonban ne legyen rejtve előletek szeretteim, hogy az Úrnál egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késik el az óra az égérettel, mint ahogy némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszú tűrő irántatok, mivel nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt akarja, hogy mindenki új felismerésre térjen. Úgy fog eljönni majd az Úrnak napja, mint egy tolvaj. Ha eljön, az egek zúgva tova tűnnek, az elemek égve felolvadnak, a földet és rajta az ember munkáit nem lelik meg. Ha ezek így mind feloldódnak, milyenek ké kell lennetek szent forgolódásban és Isten félelemben, hogy kell várnotok, sőt siettetnetek az Isten napjának megjelenését, mely miatt az egek égve feloldódnak majd es az elemek égve megolvadnak. Új egeket és új földet várunk az ő ígérete szerint, melyekben? Igazságosság lakozik. Azért szeretteim, mivel várjátok ezeket, serénkedjetek azon, hogy mocsogtalanoknak és fedhetetleneknek találjon majd titeket, békességben. Órunknak hosszú tűrését a menekülés alkalmának tartsátok, miként a mi szeretett testvérünk, Pál is a neki adott bölcsességgel írt erről nektek, ahogyan minden levelében tenni szokta, amikor bennük e dolgokról írt. Vannak leveleiben némely nehezen felfogható dolgok, melyeket a tanulatlanok és meg nem szilárdultak félre csavarnak, ahogy egyéb írásokkal is teszik saját veszedelmükre. Szeretteim, mivel előre tudjátok ezeket, őrizkedjetek, hogy a törvényt elvető emberek tévejgése magával ne ragadjon titeket, és szilárdságotokból ki ne essetek. Ellenkezőleg, növekedjetek Urunknak és Megmentőnknek, a Krisztus Jézusnak kegyelmében és megismerésében. Övé legyen a dicsőség most és az örökké valóság napjáig. János első levele azt, ami kezdettől fogva volt, aminek fülés és szemtanúi voltunk, amit szemléltünk és kezünk kitapogatott az élet igéjéből, mert láthatóvá lett az élet, s mi szemlélői is voltunk, Tanúságot is teszünk róla, hirdetjük is nektek, mint az örök életet, mely az atya felé fordulva volt, de nekünk láthatóvá lett, szóval, ami szemünk előtt áll és fülünkbe hangzik, azt hirdetjük nektek is, hogy ti is közösségben lehessetek velünk. Mi magunk pedig az atyával vagyunk közösségben, valamint fiával, a Krisztus Jézussal. Ezeket azért írjuk nektek, hogy örömötök, örömünk, teljessé váljék. Az az üzenet, melyet tőle hallottunk és veletek tudatunk, a következő, Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondanánk, hogy közösségben vagyunk vele, és a sötétségben járnánk, hazudnánk, és nem cselekednénk őszintén, igazságot. Ha ellenben világosságban járunk, ahogy ő világosságban van, Közösségben vagyunk egymással, és fiának, Jézusnak vére megtisztít bennünket minden vétektől. Ha azt mondanánk, nincs vétkünk, tévútra lépnénk, és az igazság nem volna bennünk. Ha vétkeinket megvalljuk, hű és igazságos ő arra, hogy elengedje azokat, és bennünket minden hamisságtól megtisztítson. Ha azt mondanánk, hogy vétek nincs a múltunkban, őt tennénk hazuggá. Ekkor igéje nincs bennünk. Kis gyermekeim, azért írom ezeket néktek, hogy ne kezzetek. Ha valaki mégis védkeznék, van bátorítónk az Atya felé, az igazságos Jézus, a Krisztus. Ő engesztelő áldozat is vétkeinkért, nem egyedül a mi vétkeinkért, hanem az egész világért is. Arról tudjuk meg, hogy az ő ismerete bennünk él, hogy megismertük őt, hogy rendelkezéseit megőrizzük. Aki azt mondja, hogy ismeri őt, de parancsolatait nem őrzi, hazug, az ilyenben nincs az igazság. Aki őrzi beszédét, abban igazán bevégezetté lett az Isten szeretete. Erről tudjuk, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne marad, az tartozik úgy járni, ahogy ő is járt. Szeretteim, nem új rendelkezést írok nektek, hanem régi rendelkezést, mely kezdettől fogva nálatok van, a régi rendelkezés az a beszéd, melyet hallottatok. De most új rendelkezést írok nektek, ami valóság ő általa és ti általatok, mert a sötétség elmúlóban van, és az igazi világosság már fénylik. Aki azt állítja, hogy a világosságban van, de testvérét gyűlöli, mostanig a sötétségben van. Aki testvérét szereti, a világosságban marad, és nem botolhatnak meg benne az emberek. De aki gyűlöli testvérét, a sötétségben van, a sötétségben jár, és nem tudja hová megy, mert a sötétség vakká tette a szemét. Írok nektek kisgyermekek, mert az ő nevéért meg megvan a bocsánat. Írok nektek, atyák, mert ismeretet szereztetek arról, aki kezdettől fogva van. Írok néktek ti mert legyőzve tartjátok a rosszat. Írtam nektek gyermekek, mert ismeretet szereztetek az atyáról. Írtam nektek atyák, mert ismeretet szereztetek arról, aki kezdettől fogva való. Írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok, Istennek beszéde bennetek marad, és legyőzve tartjátok a rosszat. Ne szeressétek a világot, se a világban levőket.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 s amint hallottátok, hogy Antikrisztus jön, hát most sok Antikrisztus támadt, innen tudjuk, hogy utolsó az óra. Közülünk mentek ki, de nem közülünk valók voltak. Hiszen ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna, de azért lett így, hogy láthatók kell legyenek, mert nem mindnyájan közülünk valók. Nektek kenetetek van a szentől, s mindannyiatoknak ismerete van. Nem azért írtam nektek, mert nem ismeritek az igazságot, hanem mert ismeritek azt, és mert egy hazugság sincs az igazságból. Ki a hazug, hanem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus. Az az Antikrisztus, aki tagadja az atyát és a fiút. Senkinél sincs az atya, aki a fiút tagadja, aki a fiút vallja, annál ott van az atya is. Amit kezdettől fogva hallottatok, az. Maradjon bennetek, ti pedig a fiúban és az atyában maradjatok. Az az ígéret, melyet ő tett nekünk, az örök élet. Ezeket azokra vonatkozólag írtam nektek, akik eltévejítenek titeket. Bennetek azonban megmarad a kenőt, melyet tőle kaptatok, úgyhogy nincs szükségetek rá, hogy bárki is tanítson titeket. Ellenkezőleg. Ahogy az a kenőt minden dolog felől tanít titeket, úgy igaz az és nem hazugság, ti pedig maradjatok benne úgy, ahogy tanított titeket. Most hát kis gyermekeim, maradjatok ő benne, hogyha ő láthatóvá lesz, bizalommal szólhassunk majd, s meg ne szégyenítsen megérkezésekor. Ha azt tudjátok, hogy ő igazságos, akkor ismerjétek meg azt is, hogy belőle született mindenki, aki az igazságosságot teszi. Lássátok, mekkora szeretetet adott nekünk az Atya, az ő ajándéka, hogy Isten fiainak hívnak minket, és azok is vagyunk. A világ azért nem ért minket, mert nem érti őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, s még nem vált láthatóvá, hogy miké leszünk. Tudjuk, hogy ha láthatóvá válik, hasonlókká leszünk hozzá, mert úgy fogjuk őt látni, ahogyan van. Mindenki, akinek ez a benne vetett reménysége megvan, szent tisztaságot ölt magára, megszenteli magát, amiként ő is szentül tiszta. Mindaz, aki a védket teszi, a törvényt is megrontja, a vétek a törvényrontás. Azt is tudjátok, hogy ő azért lett láthatóvá, hogy elvegye a védkeket, benne azonban nincs vétek. Aki őben nem marad, egy sem védkezik, aki védkezik, egy sem látta őt, sem nem ismeri őt. Kis gyermekeim, senki el ne téveítsen titeket. Aki az igazságosságot teszi, igazságos, miként ő igazságos, aki a védket teszi, a vádlóból való, mert a vádló védkezik kezdettől fogva. A véget lett láthatóvá az Isten fia, hogy lebontsa a vádló munkáit. Képtelen mindenki a védkezésre, aki Istenből született, mert az Isten magva benne marad. Nem is képes védkezni, mert Istenből született. Ezáltal lesznek láthatókká az Isten gyermekei és a vádló gyermekei, senki sem Istenből való, aki nem az igazságosságot teszi, és aki nem szereti testvérét. Mert azt az üzenetet hallottátok kezdettől fogva, hogy szeressük egymást, ne úgy, mint kén, ki a rossztól való volt és leütötte, megölte, testvérét. Ugyan miért ütötte le, ölte meg. Mert a tettei rosszak voltak, a testvérének tettei ellenben igazságosak. Ne csodálkozzatok azon testvéreim, hogy a világ gyűlöl titeket. Mi tudjuk, hogy átjutottunk a halálból az életre, mert szeretjük testvéreinket. Aki nem szereti, a halálban marad. Testvérgyilkos, gyilkos, gyilkos, emberölő, mindenki, aki gyűlöli az ő testvérét, és ti tudjátok, hogy egy testvér gyilkosnak, gyilkosnak, emberölőnek, sincs örök élete, mely benne megmaradna. Arról ismerjük a szeretetet, hogy ő a lelkét tette leértünk, mi is tartozunk a lelkünket letenni testvéreinkért. Ha valakinek van a világ életre adott javaiból és látja, hogy testvére szükséget lát, mégis elzárja előle lelkének belsejét, hogy maradhatna az olyanban az Isten szeretete. Kis gyermekeim, ne szóval, ne nyelvünkkel szeressük egymást, hanem tettel és őszintén, igazságban. Éppen erről fogjuk felismerni, hogy az igazságból valók vagyunk, és ezzel beszélhetjük rá szívünket, ő előtte, arra, hogy ne nyugtalankodjék, mert ha szívünk félre ismerne is bennünket, nagyobb az Isten a szívünknél és ő tud mindent. Szeretteim, még ha szívünk félre ismerne is, megróna is, bennünket, bizalommal fordulunk Isten felé, úgyhogy ha valamit kérünk, megkapjuk tőle, mert megőrizzük rendelkezéseit, és azt tesszük, ami kedves előtte. Az az ő rendelkezése, hogy higgyünk fiának, a Krisztus Jézusnak nevében, és szeressük egymást, amiképpen a rendelkezést adta nekünk. Ha valaki megőrzi az ő rendelkezéseit, benne marad, és ő is megmarad az ilyenben. Arról ismerjük meg, hogy bennünk marad, arról a szellemről, akit nekünk adott. Szeretteim, ne higgyetek minden szellemnek, hanem próbáljátok meg a szellemeket, hogy vajon Isten től való e mert sok hamis próféta ment szét a világba. Erről ismerhetitek meg az Isten szellemét, Istenből való minden szellem, aki vallást tesz a Krisztus Jézus mellett, aki húsban jött el, aki vallást tesz a Krisztus Jézusról, hogy húsban jött el, de egy szellem sem Isten től való, aki Jézus mellett nem tesz vallást. Nos, éppen ez az antikrisztusi szellem, akiről azt hallottátok, hogy elő, s már a világban is van. Ti Istenből valók vagytok, kis gyermekeim, és legyőztétek amazokat, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. Ők a világból valók, ezért a világból veszik a beszélni valójukat, és a világ hallgat is rájuk. Mi Istenből valók vagyunk, az hallgat ránk, aki Istent ismeri, aki Istent nem ismeri, nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazság szellemét és a téveítés szellemét. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istenből erd, és mindenki szeret, aki Istenből született és Istent ismeri. Aki nem szeret, nem ismerte meg Istent, mert az Isten szeretet. Isten szeretete köztünk abban lett láthatóvá, hogy az Isten egyszülött fiát küldte a világba, hogy rajta keresztül éljünk. A szeretet nem abban jelentkezik, hogy mi szeretjük Istent, hanem abban, hogy ő szeretett minket, Svédkeinkért engesztelő áldozatul elküldte a fiát. Szeretteim, ha az Isten így szeretett minket, mi is tartozunk egymást szeretni. Soha senki számára nem lett az Isten láthatóvá, ha szeretjük egymást, Isten bennünk marad és akkor az ő szeretete bevégezetté vált bennünk. Arról ismerjük meg, hogy benne maradunk és ő mi bennünk, hogy szelleméből adott nekünk. A mi számunkra láthatóvá lett az Isten, és mi tanúságot is teszünk amellett, hogy az Atya elküldte a fiát a világ megmentőjéül. Ha valaki vallást tesz arról, hogy Jézus az Isten fia, az Istenben nem marad, ő pedig az Istenben. Minálunk megismerésbe és hitbe ment át a szeretet, melyet Isten bennünk tart. Az Isten szeretet, aki tehát a szeretetben marad, az Istenben marad. Isten is ő benne. Nálunk a szeretet abban lett bevégzetté, hogy az ítélet napján bizalommal szólhatunk majd, mert amilyen az ő helyzete, olyan a mi helyzetünk is ebben a világban. Félelem nincs a szeretetben, ellenkezőleg a bevégzett szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelemnek büntetés jellege van, és aki fél, nem lett bevégzetté a szeretetben. Mi azért szeretünk, mert előzőleg ő szeretett bennünket. Ha valaki azt mondja, szeretem az Istent, ám gyűlöli testvérét, hazug az, aki ugyanis nem szereti testvérét, akit lát, nem képes szeretni Istent sem, akit nem lát. Azt a rendelkezést kaptuk tőle, hogy aki Istent szereti, szeresse testvérét is. Mindenki Istenből született, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus. És mindenki, aki szereti a szülőt, szereti azt is, aki attól született. Arról ismerjük fel, hogy Isten gyermekeit szeretjük, ha ugyanakkor szeretjük Istent, és rendelkezéseit megtesszük. Mert Isten szeretése abban áll, hogy rendelkezéseit megőrizzük. Rendelkezései pedig nem nehezek, mert minden, ami Istenből született, legyőzi a világot. A mi hitünk az a győzelem, mely legyőzte a világot. Ki más a világ legyőzője, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. Ő az, aki vízen és véren átjött, a Krisztus Jézus. Nem csak vízzel, hanem vízzel és vérrel. És szelleme az, aki tanúságot tesz, mert a szellem az igazság. Mert hárman vannak, akik tanúságot tesznek, a szellem, a víz és a vér, és a három ugyanazért az egyért van. Elfogadjuk az emberek tanúságtételét, de nagyobb az Isten tanúságtétele. Mert ez az Isten tanúságtétele. Mert ő tanúságot tett fia mellett. Aki az Isten fiában hisz, annak megvan önmagában a tanúságtétele. Aki nem hisz az Istennek, az már hazuggá tette őt, mert nem vetette hitét abba a tanúságtételbe, nem hit abban a tanúságtételben, amelyel Isten tett tanúságot fia felől. És ez a tanúságtétel így hangzik, Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Aki é a fiú, az az élet. Akinél nincs az Isten fia, annak nincs élete. Ezeket azért írtam nektek, hogy tudjátok, hogy örök életet kaptatok, ti, akik hiteteket vetettétek az Isten fiának nevébe. A szabadon szólónak az a bizodalma, mely ő vele szemben megvan bennünk, abban igazolódik, hogy meghallgat, ha valamit akarata szerint kérünk tőle. És ha tudjuk, hogy meghallgat abban, amit kérünk tőle, Tudjuk, hogy birtokunkba mentek át a kérések, melyeket kértünk tőle. Ha valaki látja, hogy a testvére nem halálos vétekkel védkezik, életet fog neki kérni, s Isten adni fog neki, adni fog azoknak, akik nem halálosan védkeznek. Van halára való vétek, nem arról mondom, hogy könyörögjön érte. Minden hamisság vétek, de van vétek, mely nem halálra szól tudjuk, hogy senki nem védkezik, aki Istenből született, ellenkezőleg, azt, aki Istenből született, megőrzi ő, és a rossz nem érinti. Tudjuk, hogy Istenből valók vagyunk, és hogy az egész világ a rosszban vesztegel.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 János második levele a presbiter ír a kiválasztott úrnőnek és gyermekeinek, kiket igazán szeretek, és pedig nem én egyedül, hanem mindazok, akik megismerték az igazságot, szeretünk az igazságért, mely bennünk marad és örökké velünk lesz. Kegyelem, írgalom, békesség lesznek velünk, melyek az Atya, az Isten mellől és az atya fia, a Krisztus Jézus mellől szállnak alá igazsággal és szeretettel. Nagyon megörültem, hogy gyermekeid közül olyanokra leltem, akik az igazságban járnak, ahogyan erre rendelkezést kaptunk az atyánál. Most azután arra kérlek, úr nem mintha új rendelkezést írnék neked, ellenkezőleg, kezdettől fogva kaptuk azt a rendelkezést, hogy szeressük egymást. És a szeretet abban áll, hogy rendelkezései szerint járjunk. A rendelkezés pedig, melyet kezdettől fogva hallottatok, azt mondja, hogy benne járjatok. Mert sok tévejítő ment szét a világba, kik nem valják a Krisztus Jézust, aki húsban jött el. Ez a téveítő és az Antikrisztus. Vigyázzatok magatokra, hogy el ne veszítsétek, amit mi munkáltunk, hanem teljes bért kapjatok. Senkinél sincs ott az Isten, aki. Tovább megy, és nem marad meg a Krisztus tudományában. Annál, aki megmarad a tudományban, ott van az atya is, a fiú is. Ha valaki hozzátok megy, és nem viszi ezt a tudományt, ne fogadjátok azt házatokba, örömkívánással se köszöntsétek. Mert ha valaki köszönti őt, közösséget vállal annak rossz tetteivel. Bár sok mondani valóm volna nektek, nem akartam azt hártyáni és tintával elintézni, hanem az a reményem, hogy ott leszek nálatok, és szemtől szembe beszélhetünk, hogy örömünk teljessé váljék. Köszöntenek téged kiválasztott nőtestvérednek gyermekei. János harmadik levele a Presbiter a szeretett Gályusznak, akit igazán szeretek. Szeretett testvérem, azért esdekelek, hogy minden tekintetben jól menjen sorod és egészséges légy, mint ahogy lelkednek is jól megy a sora. Mert igen nagy volt az örömöm, mikor testvérek érkeztek és tanúságot tettek az igaz voltod mellett, amellett, hogy az igazságban jársz. Nem lehet annál nagyobb örömöm, mint ha hallom, hogy gyermekeim az igazságban járnak. Szeretett testvérem, hűségesen cselekszel abban, amit a testvérek irányában teszel, és pedig vendégek iránt, kik az Eklésia előtt tanúskodtak szeretetedről. Nemesen fogsz cselekedni, ha őket Istenhez méltóan indítod útnak. Hisz ezért a névért indultak vándorútra, s a pogányoktól semmit sem fogadtak el. Az ilyeneket tartozunk befogadni, hogy az igazság munkatársaivá lehessünk. Írtam valamit az Eklésiának, ám Diotrefész, akinek kedves az első helyen levés közöttük, nem fogad el minket. Ezért, ha elmennék, emlékeztetem majd őt tetteire, melyek mellett rossz szavakat suttog ellenünk, sőt nem elégszik meg ezzel, még a testvéreket sem fogadja el, és akik akarnák ezt tenni, azokat megdátolja, és az Eklésiából kiveti. Szeretett testvérem, ne utánozd a gonoszt, hanem a jót. Aki jót cselekszik, Istenből való, aki gonoszt cselekszik, az sohasem látta meg az Istent. Demetriusz mellett mindenki tanúságot tesz, még maga az igazság is, mi is tanúságot teszünk, és te tudod, hogy tanúságtételünk igaz. Sok írni valóm volna neked, de nem akarom tintával, tollal megírni neked. Remélem, hogy hamarosan megláthatlak, és szemtől szembe beszélhetünk. Békesség legyen veled! Köszöntenek téged a barátok! Köszönts név szerint a barátokat! Jódás levele Jódás, a Krisztus Jézus rabszolgája, Jakab testvére, az Istenben, az Atyában szeretett, és a Krisztus Jézustól őrzött elhívottaknak. Mindig több könyörület, békesség és szeretet tölcsön be titeket. Szeretteim, minthogy megvan bennem minden serénység arra, hogy a nekünk közös megmenekülésről írjak nektek, kényszert éreztem az írásra, hogy bátorítsalak titeket, hogy még tovább küzdjetek a szenteknek egyszer átadott hitért. Belopózkodott ugyanis közénk néhány olyan ember, akik eleve ki voltak írva az ilyen ítéletre, istentelenek, kik istenünk kegyelmét kicsapongásra váltják át, és a mi egyedüli parancsolónkat és úrunkat, a Krisztus Jézust megtagadják. Emlékeztetni akarlak titeket, noha ti egyszer már mindent tudtatok, hogy miután az óra népet Egyiptomból kimentette, utólag azokat, akik hitetlenek kélettek, elveszítette, emlékeztetni akarlak arra, hogy angyalokat, kik uralkodó helyzetüket nem őrizték meg, és saját lakhelyüket elhagyták, a nagy nap ítéletére láthatatlan, örökké tartó, láncokkal megkötöztette, Homályjal borította be, őrizetre vetette, emlékeztetni akarlak arra, hogy Szodoma és Gomorra és a körülöttük levő városok is, melyek. Ugyanolyan módon mentek túl tengő paráznaságban más hús után, örök tűz büntetését viselve példaképül vannak elénk állítva. Hasonlóképpen ezek is, álmodozásukban megfertőzik húsukat, s a föléjük helyezett urakat elvetik, s a dicsőségben élőket káromolják. Ezzel szemben Mihály uralkodó angyal, mikor a vádlóval perben állt és Mózes teste felől vitázott, nem merészkedett káromló ítéletet mondani kirá, hanem így szólt, majd megdorgált téged az úr. Ezek azonban mindent káromolnak, amit nem ismernek, amihez pedig beszédre képtelen állatokként természettől értenének, azzal megrontják magukat. Jaj nekik, mert kén útján indultak el, Bérért Bálám tévejgésébe rohantak, és Kóré ellentmondásával vesztek el. Ezek szégyenfoltokként ülnek ott szeretett vendégségeiteken, és félelem nélkül együtt lakmároznak veletek, miközben magukat legeltetik. Szelektől ide-oda hűzött víztelen fellegek ők, késő hőzben gyümölcstelenül álló, kétszer meghalt, gyökerestől kitépet fák, Tenger vad hullámai, melyek saját szégyenüket tajtékozzák ki, tévejbő csillagok, kiknek számára örökre a sötétség homáját tartják fenn. Róluk jövendőlt énok is, Ádámtól a hetedik, mikor így szólt íme, eljött az Úr tízezer szentjével, hogy ítéletet üljön mindenek ellen, és rábizonyítsa az Istentelenekre minden Istentelen tettüket, melyekkel Istentelenséget követtek el, amellett minden kemény szót, melyet az Istentelen védkezők ő ellene szóltak. Zógolódók ők, sorsukkal elégedetlenek, vágyaik után járók, nagyra törő szavakat szól szájuk, személyeket csodálnak haszonért. Ti azonban, szeretteim! Emlékezzetek azokra a beszédekre, melyeket Urunknak, a Krisztus Jézusnak apostolai eleve szóltak, mikor ezt mondták nekünk, az utolsó időben gónyolódók támadnak, kik saját vágyaik után fognak járni, azaz az Istent nem félő kívánságai után. Ők azok, akik válaszfalakat emelnek, elkülönítenek. Lelkiek, szellem nincs náluk. Ti azonban, szeretteim, építsétek rá magatokat a ti igen szent hitetekre. Szent Szellemben imádkozva őrizzétek meg magatokat Isten szeretetében, és várjátok Urunknak, a Krisztus Jézusnak könyörületét az örök élet elnyerésére. Azután némelyeket ítélettel győzzetek meg, s a tűzből kiragadva mencsétek meg őket. Némelyeken félelemmel könyörüljetek, gyűlölve még a hústól bemocskolt köntösüket is. Arra pedig, aki képes titeket botlás nélkül megőrizni, és új között fedhetetlenségben a maga dicsősége elé állítani, az egy Istenre, ami mi megmentünkre szállt az egész kor előtt, szál most is, és szálljon az összes korokon át a Krisztus Jézuson, a mi Urunkon át dicsőség, fenség, uralom, fennhatóság. Ámen. Jelenések könyve a Krisztus Jézus lelepleződése, Isten ajándékozta meg vele, hogy rabszolgáinak megmutassa azokat a dolgokat, melyeknek sietve meg kell történniük. Jelképekbe öltöztette, és úgy küldte el angyalán keresztül rabszolgájának, Jánosnak, aki tanúságot tett az Isten igéje mellett, a Krisztus Jézus bizonyságtétele mellett, s mind amellett, amiket csak látott. Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják a profétálás szavait, és megőrzik a benne megírtakat. Mert közel van az idő. János az Ázsiában levő hétek Kegyelem és békesség szálljon rátok attól, aki van, volt és eljövendő, Továbbá a trón előtt levő hét és a Krisztus Jézustól, arra hű tanútól, ki a holtak közt az elsőszülött, a föld királyainak fejedelme, ő minket szeretett, védkeinkből vérével feloldott, s Istene és Atya számára királyságot és papokat csinált belőlünk. Övé legyen hát a dicsőség és az uralom az örök korok korainát. Ámen. Íme jön a felhőkkel, meg fogja őt látni minden szem, azok is, akik átszegezték őt, és gyászt ül miatta a föld minden törzse. Úgy lesz. Ámen. Én vagyok az Alfa és az Omega, így szól az Úr, az Isten, aki van, volt és eljövendő, a mindeneken uralkodó, a mindenható. Én, János, testvéretek a Jézusban való szorongattatásban, királyságban és kitartásban, Közösségben vagyok veletek, az Isten igéjeért, igéje miatt, és a Jézus bizonyságtételéért, bizonyságtétele miatt, a Patmosznak nevezettségetre kerültem. Szellemben eljutottam az Úr napjára, és akkor a hátam mögül erős hangot hallottam, mintha kürt harsogna, s az a hang azt mondotta, írd könyvbe amit látsz, és küld el a hétek lézsijának Efézusba, Szmirnába, Pergamonba. Tiatirába, Szárdezbe, Filadelfiába és Laodiceába. Ekkor megfordultam, hogy lássam azt, akinek hangja szólt hozzám, s mikor megfordultam, hét arany mécslábat láttam. A mécslábak között valakit láttam, aki emberfiához hasonlított. Sarkig érő volt öltözve, a mellén aranyöv öveszte, feje és haja fehér volt, mint a fehér gyapjú, és a hó, szeme mintha tűzláng lett volna, lába kemencében olvasztott libanoni érchez hasonlított, hangja mintha zúgása lett volna, jobb kezében hét csillagot tartott, szájából két élő éles pelóz jött elő. A látvány olyan ragyogó volt, mint mikor a nap teljes hatalmával fénylik. Mikor megláttam őt, úgy estem lábához, mintha halott volnék, de ő rám helyezte jobb kezét, és így szólt, ne félj! Én vagyok az első, az utolsó és az élő. Hol lettem, de éme élek az örök korokon át. Nálam vannak a halának és a láthatatlan országnak kulcsai. Írd meg, amiket láttál, amik vannak, és amiknek ezek után kell bekövetkezniük, a hét csillag titkát, melyeket jobban láttál, meg a hét aranymécslábat. A hét csillag a hét eklézsia angyala, és a hét mécslába hét eklézsia. Az efézusi eklézsia angyalának írd meg, ezt mondja az, aki a hét csillagot jobbjában tartja, aki a hét aranymécsláb között jár. Ismerem tetteidet, fáradozásodat, állhatatosságodat, és hogy nem vagy képes hordozni a gonoszokat, hogy megkísértetted azokat, akik magukat apostoloknak mondják, noha nem azok, és hazugoknak találtad őket. Álhatatos vagy, terhet hordoztál nevemért, és nem fáradtál bele. Mégis az a kifogásom elind, hogy első szeretetedet elhagytad. Emlékezz vissza, honnan estél ki, Térj más felismerésre és tedd az első tetteket. Ha nem teszed, elmegyek, és mécs lábadat kimozdítom helyéből, akkor, ha nem térsz más felismerésre. Az azonban megvan nálad, hogy gyűlölöd a Nikolaiták tetteit, melyeket én is gyűlölök. Akinek füle van, hallja meg, amit a szellem az Eklésiának mond. A győzedelmesnek enni adok az életligetéből, mely az Isten paradicsomában van. A szmirnai eklézsia angyalának írd meg, ezeket mondja az első és utolsó, aki halottá lett, de feltámadott. Ismerem szorongattatásodat és szegénységedet. Mégis gazdag vagy. Ismerem azok rágalmait, akik magukat zsidóknak mondják, de nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Ne félj attól, amit még szenvedned kell. Láma vádló. Közületek egyeseket be bekészülvetni, hogy megkísértessenek, úgyhogy tíz napi szorongattatásotok lesz. Ám légy hű halálig, s odaadom majd neked az élet koszoróját. Akinek füle van, hallja meg, amit a szellem az Ekléziának mond. Annak, aki győz, nem fog ártani a második halál. Azután a pergamoni Eklézia angyalának írd meg, ezeket mondja az, akinél a két élő éles pelóz van, Tudom, hol lakol. Ott, ahol a sátán trónja van. Te ragaszkodol nevemhez, és a bennem való hitet nem tagadtad meg, még hű tanulnak, antipásznak napjaiban sem, akit nálatok öltek meg, ott, ahol a sátán lakik. De van kevés kifogásom elind, vannak ott nálad olyanok, akik bálám tanításához ragaszkodnak, aki megtanította bálákot arra, hogy kelepcét állítson Izrael fiai elé azzal, hogy bálványáldozatot esznek és paráználkodnak. Így nálad is vannak olyanok, akik ugyanúgy ragaszkodnak a Nikolaiták tanításához. Téri más felismerésre! Ha nem teszed, sietve elmegyek hozzád, és a szájamból kijövő pallossal harcolni fogok velük. Akinek füle van, hallja meg, amit a szellem az eklézsijáknak mond. A győzelmesnek enni adok a rejtett mannából, fehér kövecskét is adok neki, és szavazó cserépre írva új nevet, melyet senki sem ismer, csak aki kapja. Azután a tiatírai eklézsija angyalának írd meg, ezeket mondja az Isten fia, akinek olyan a szeme, mint a tűzláng, és lába hasonló a libanoni érchez, ismerem tetteidet, szeretetedet, hitedet, szolgálatodat, állhatatosságodat, és tudom, hogy utolsó tetteit felülmúlják az elsőket. Ám az a kifogásom elind, hogy cselekedni hagyod Jezabel asszonyt, ki magát nőnek mondja, s arra tanítja eltéveitve rabszolgáimat, hogy paráználkodjanak és bálványáldozatot egyenek. Időt adtam neki, hogy új felismerésre térjen, de nem akarja paráznaságát elhagyni, nem akar más felismerésre térni. Egyszer csak ágyba vetem őt, azokat is, akik vele házasságot törnek, nagy szorongattatásba, ha el nem hagyja tetteit és nem tér új felismerésre. Gyermekeit halállal fogom sújtani, úgyhogy meg fogják tudni az összes zsiák, hogy én a veséket és szíveket fürkészem. Mindnyájatoknak a tettei szerint fizetek majd. Nektek azonban, a többi tiatírébelieknek, mindazoknak, akiknél nincs ez a tanítás, akik nem ismerték meg a sátán mélységeit, amint a szavuk jár, azt mondom, nem vetek más terhet rátok. Csak épp, hogy abban, amit bírtok, jól megkapaszkodjatok, amíg megérkezem. Annak, aki győz, és aki végig, célig, Határig, megőrzi tetteimet, fennhatóságot fogok adni a nemzeteken, vasvesszővel fogja őket terelgetni, cserépedényekként törnek széjjel. Mint ahogy én is kaptam atyámtól, úgy adom majd neki a hajnalcsillagot. Akinek füle van, hallja meg, amit a szellem az Eklésiának mond. A szárdeszi Eklésia angyalának írd meg, ezeket mondja az, akinél az Isten hét szelleme és a hét csillag van, ismerem tetteidet. A névéd az, hogy élsz, pedig halott vagy. Légy éber és támogasd a többieket, akik halni készülnek. Mert úgy találtam, hogy tetteid Istenem előtt nem érték el a teljességet. Emlékezzél vissza, hogyan kaptad és hallottad, aztán őrizd meg és térj új felismerésre. Ha nem leszel éber, tolvaj módjára érkezem hozzád és nem tudod meg, hogy melyik órában érkezem. Van azonban kevés név szárdezben, kik nem szennyezték beruháikat, ezek fehér ruhában velem fognak járni, mert méltók rá. Így azt, aki győz, fehér ruhába fogják öltöztetni, s annak nevét ki nem törlöm az életkönyvéből. Vallást fogok tenni róla atyám előtt és angyalai előtt. Akinek füle van, hallja meg, amit a szellem az eklézsijának mond. A filadelfiai eklézsia angyalának írd meg, ezeket mondja a Szent, az igaz, akinél Dávid kulcsa van, aki megnyit, hogy senki be nem csukja, és bezár, hogy senki meg nem nyitja, ismerem a tetteidet. Íme megnyílt ajtót adtam eléd, melyet senki sem képes bezárni. Mert kevés a hatalmad, s mégis megőrizted igémet, és nem tagadtad meg nevemet. Íme, megtérőket adok neked a sátán zsinagógájából, kik azt mondják magukról, hogy zsidók, pedig nem azok, hanem hazudnak. Lásd, meg fogom azt tenni, hogy eljöjjenek, lábad elé boruljanak és felismerjék, hogy megszerettelek téged. Mert megőrizted álhatatosságom igéjét. Én is meg foglak őrizni téged, és kimentelek a megkísértés órájából, melynek el kell jönnie az egész lakott földre, hogy megkísértse a földön lakókat. Sietve megyek hozzád. Kapaszkodj abba, ömid van, hogy senki el ne vegyek oszorodat. A győzelmest pál fogom tenni Istenem templomában, és többet nem fog kimenni onnan. Rá fogom írni Istenem nevét, Istenem városának, az Új Jeruzsálemnek nevét, mely az én Istenemtől az égből száll alá. Továbbá az én új nevem. Akinek füle van, hallja meg, amit a szellem az eklézsiáknak mond. A laodiceai eklézsia angyalának írd meg, ezeket mondja az ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete, ismerem tette idet, hogy sem hideg, sem meleg nem vagy. Bár hideg volnál, vagy meleg. Így mivel langyos vagy, sem meleg, sem hideg, ki foglak köpni a számból. Mivel azt mondod? Gazdag vagyok, gazdag gálettem, semmire sincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, szánalmas, szegény, vak és mezítelen, azt tanácsolom neked, hogy vásárolj állam tűzben kiégetett aranyat, hogy gazdag légy, fehér ruhákat, hogy körös körül borítva légy és ne legyen látható szégyenletes mezítelenséged, és írt, hogy azzal megkent szemedet, hogy láss. Én mindazokra, akiket kedvelek, védküket rájuk bizonyítom, és őket megfenyítem, légy buzgó azért, és térj új felismerésre. Lásd az ajtóhoz álltam és zörgetek. Ha valaki hallja szómat és ajtót nyit, bemegyek ahhoz, és vele lakomázom, ő pedig én övelem. A győzelmesnek megadom, hogy velem trónomra üljön, mint ahogy én is győztem, s atyámmal együtt leültem az ő trónjára. Akinek füle van, Hallja meg, amit a szellem az eklézsijának mond. Ezek után láttam. Egy nyitott ajtót láttam a mennyben, és az előbbi hang, melyet úgy hallottam, mikor velem beszélt, mintha kürt harsogna, megszólalt, jöjj fel ide. Majd megmutatom neked, hogy mik támadnak ezután. Tüstént szellembe jutottam, szellemben voltam. Egyszerre csak egy trón állt a mennyben, és a trónon ült valaki. Aki ült, annak jelensége hasonló volt a jáspés és szárdiuszkőhöz. Szivárvány fogta körül a trónt, s az egész megjelenés olyan volt, mintha smaragból volna. A trón körül körben 24 trón volt, és a trónokon 24 vén ült fehér ruhákba öltözötten. A fejükön aranykoszorúk voltak. A trónból villámlások, szózatok és mennydörgések mentek szét. Hét tüzes fákja is égett a trón előtt, Melyek az Istennek hét szelleme. A trón előtt mintha kristályhoz hasonló üvegtenger lett volna. A trón közepén és a trónt körülvéve négy élőlény állt, kik elől és hátul telve voltak szemekkel. Az első élőlény oroszlánhoz hasonlított, a második élőlény bikaborjúhoz hasonlított, a harmadik élőlény arca, mintha emberé lett volna, a negyedik élőlény hasonló volt egy repülő sashoz. A négy élőlény. Kik közül mindegyiknek hadhat szárnya volt, tele volt körül is, belül is szemekkel. Nappal is, éjjel is megszűnés nélkül kiáltották, Szent, Szent, Szent az Úr, a mindeneken uralkodó Isten, aki volt, van és eljövendő. És valahányszor az élőlények dicsőséget, tiszteletet és hálát adnak a trónon ülőnek, aki az örökkorok korainát él, a huszonnégy vén leborul a trónon ülő előttes imádják azt, aki az örökkorok korain át él, koszorúikat a trón elévetik és így szólnak, te vagy méltó órunk és Istenünk, hogy elvedd a dicsőséget, a tisztességet, a hatalmat, mert te teremtetted a mindenséget, azok azért voltak és teremtetettek, mert te akartad. Láttam azután egy könyvet a trónon ülő jobb kezében, mely belül is, hátul is tele volt írva és hét pecséttel volt lepecsételve. Azután láttam egy erős angyalt, aki hangos szóval kihirdette, ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet és leoldja pecsétjeit. De sem égen, sem földön, sem föld alatt senki sem volt ráképes, hogy felnyissa a könyvet, és hogy belenézzen. Nagy sírásra fakadtam amiatt, hogy senkit sem találtak méltónak arra, hogy a könyvet felnyissa, sem hogy belenézzen. Ekkor a vének közül egy így szólt hozzám, ne sírni. Nézd, győzött a jóda törzséből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyithassa a könyvet és annak hét pecsétjét. Ekkor látta trón és a négy élőlény között és a vének között egy bárányt, ki úgy állt ott, mintha meg volna ölve. Hét szarva és hét szeme volt, melyek az Istennek az egész földre szétküldött hét szelleme. Ahogy jött, kivette a trónon ülőnek jobbjából a könyvet. Mikor elvette a könyvet, a négy élőlény és a huszonnégy vén leborultak a bárány előtt. Mindegyiknél citera, lent, volt és füstölőszerekkel tele arancsészék, melyek a szentek imádságait tartalmazták. Új éneket énekeltek, te vagy méltó arra, hogy elvedd a könyvet és felnyisd annak pecséteit, mert megöltek téged, és te véreden minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből lelkeket vásároltál Istennek. Te istenünk számára királyokká és papokká tett őket, s majd ők fognak uralkodni a földön. Azután láttam újra. Hallottam, hogy a trón, a négy élőlény és a vének körül sok angyal szólalt meg a számuk tízezerszer tízezer és ezerszer ezer volt, s hangos szóval kiáltották, méltó a megölt bárány arra, hogy hatalmat, gazdagságot, bölcsességet, erőt, tisztességet, dicsőséget és áldást kapjon. Ekkor minden teremtmény, mely égen, földön, föld alatt és a tengeren van, mindaz, ami ezekben van hallottam így szólt, a trónon ülőt és a bárányt illeti az áldás, a tisztesség, a dicsőség és az uralom az örökkorok korain keresztül. Erre a négy élőlény azt mondta, ámen. A vének pedig leborultak és imádásba fogtak. Láttam azután, hogy a báránya hét pecsét közül az elsőt felnyitotta. Azután hallottam, hogy a négy élőlény közül egy megszólalt, mintha mennydörgés szólna, eredj. És én láttam. Egyszer csak indult egy fehér ló. A rajta ülőnél éj volt. Koszorút adtak neki, s ő elindult győztesen, és hogy győzzön. Mikor a második pecsétet felnyitotta, hallottam, hogy a második élőlény ezt mondta, eredj. És elindult egy második, tűzvörös ló. A rajta ülőnek elrendelték, hogy Vegye el a földről a békességet, hogy egymást öljék. Azután nagy kardot adtak neki. Mikor a harmadik pecsétet felnyitotta, a harmadik élőlénytől ezt a szót hallottam, eredj. És én láttam. Elindult egy fekete ló. A rajta ülő mérleget tartotta kezében. Azután egy szózatfélét hallottam a négy élőlény közül, hogy ezt mondta, a búzaliterje egy dénár. Három liter árpát egy dénárért. Az olajat és a bort ne bántsd. Mikor a negyedik pecsétet felnyitotta, hallottam a negyedik élőlény hangját, eredj. És én láttam. Elindult egy fakóló. A rajta ülőnek neve a halál volt. A láthatatlan ország követte nyomon. Felhatalmazást adtak nekik a föld negyed része felett, hogy pallosal, éhínséggel, döghalállal és a föld fenevadjaival öljenek. Mikor az ötödik pecsétet felnyitotta, láttam az oltárlábánál azokat a lelkeket, akiket az Isten beszédéért és a náluk lévő bizonyságtételért megöltek. Nagy szóval kiáltoztak, meddig nem ítélsz még mi parancsolónk, te szent és igaz. Meddig nem hozod el a megtorló igazság a mi vérünkért a föld lakóira? Ekkor mindegyikükre fehér palástot adtak, és azt mondták nekik, hogy csak egy kis ideig kell még nyugton lenniük, addig, amíg rabszolgatársaik és testvéreik elérik a teljes számukat, azoknak szintén meg kell öletniük, amint az velük is történt. Láttam, mikor felnyitotta a hatodik pecsétet, nagy rengés támadt. A nap olyan lett mint egy fekete szőrszövet. A hold minden estülvérhez hasonlított, az ég csillagai lehúltak a földre, mint mikor nagy széltől rázott fügefa későn érő fügéjét szórja el, az ég eltűnt, ahogyan egy tekercs göngyölődik össze, s minden hegy és sziget kimozdult helyéből. A föld királyai, a nagyok, az ezredesek, a gazdagok, az erősek, minden rabszolga és szabad a hegyek barlangjaiba és szikláiba rejtőztek és azt mondták a hegyeknek és szikláknak, essetek ránk és rejtsetek el minket annak orcája elől, aki a trónon ül, és a bárány haragja elől. Mert eljött az ő haragjuk nagy napja. És ugyan kiállhatna meg. Ezek után négy angyalt láttam, akik a föld négy szegletén álltak és uralmuk alatt tartották a föld négy szélét, hogy szél ne fújjon a földön, se a tengeren, se semmi fára. Majd megláttam egy másik angyalt, amint napkelte felől felszállt. Nála volt az élő Isten pecsétje. Hangos szóval oda kiáltott a négy angyalnak, akiknek azt a rendeltetést adták, hogy a földnek és a tengernek árcsanak. Azt mondta, ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak, amíg Istenünk rabszolgáit homlokukon el nem pecsételjük. Majd meghallottam az elpecsételtek számát, Izrael, fiainak, minden törzséből 144 ezer az elpecsételt, Jóda törzséből 12 ezer elpecsételt, Róben törzséből 12 ezer, Gád törzséből 12 ezer, Ásár törzséből 12 ezer, Naftalim törzséből 12 ezer, Manassé törzséből 12 ezer. Siméön törzséből 12 ezer, Lévi törzséből 12 ezer, Iszakár törzséből 12 ezer, Zebjölön törzséből 12 ezer, József törzséből 12 ezer, Benyámin törzséből 12 ezer. Elpecsételt. Ezek után újra láttam. Láttam, íme, egy nagy tömeget, melyet senki meg nem számlálhatott. Minden nemzetségből jöttek, störzsekből, népekből, nyelvekből. Ott álltak a trón előtt és a bárány előtt, fehér palást borította őket, pálmaágak voltak a kezükben és hangos szóval kiáltották, a mi istenünk jön a menekülés, aki a trónon ül, és a báránytól. Az angyalok mind ott álltak körben a trón, a vének és a négy élőlény körül, arcukra borultak a trón előtt és illi szóval hódoltak az Istennek, ámen. Az áldás, a dicsőség, a bölcsesség, a hálaadás, a tisztesség, a hatalom és az erőistenünket illeti az örökkorok korain keresztül. Ámen. Erre a vének közül az egyik megkérdezett engem, kik ezek a fehér palástba öltözöttek és honnan jöttek. Uram! Te tudod szóltam hozzá. Ő pedig ezt felelte nekem: Ezek azok, akik a nagy szorongattatásból jönnek, és akik ruháikat megmosták és megfehérítették a bárány vérével. Ezért vannak az Isten trónja előtt. Ezért szolgálják őt templomában nappal és éjjel. Az pedig, aki a trónon ül, sátorával takarja be őket úgy, hogy többet nem fognak éhezni, sem szomjazni, sem a napheve, sem semmi más hőség nem éri őket, mert a bárány, ott fenn a trón közepén terelgeti, s az életforrás vizeihez vezetgeti őket, az Isten pedig eltöröl szemükről minden könnyet. Mikor a hetedik pecsétet felnyitotta, az égre mintegy fél óráig hallgatás ült. Azután hét angyalt láttam meg, akik az Isten előtt álltak. Hét kürtöt adtak nekik. Majd jött egy másik angyal, ki arany füstölőt tartott és odaállt az oltárhoz. Azután sok füstölőszert adtak neki, hogy az összes szentek imádságaival együtt rá helyezze a trón előtt álló aranyoltárra. A füstölőszerek füste az angyal kezéből a szentek imádságaival együtt felment az Isten elé. Ekkor az angyal fogta a füstölőt, megtöltötte az oltár tüzével és levetette a földre. Utána mennydörgések... Szózatok és villámlások támadtak, és rengés. Ekkor a hét angyal, akinél a hét küldt volt, felkészült arra, hogy a küldtöket megfújják. Kültölt az első esrák ő eső és vérrel kevert tűz támadt, ezeket levetették a földre. Ekkor a föld harmad része megégett, a fák harmad része megégett és minden zöld fű megégett. Kültölt a második angyal, és erre, mintha tüzes, égő nagy hegyet vetettek volna a tengerbe. Erre a tenger harmad része vérré lett, és meghalt a tengerben lévő teremtmények harmad része, melyeknek lelke van, továbbá tönkrement a hajók harmad része. Kültölt a harmadik angyal, és erre az égből nagy csillag hullott alá, mely úgy égett, mint egy fákja. Ráesett a folyók harmad részére és a vizek forrásaira. A csillag nevét abszintosznak mondják, ürömnek. És a vizek harmad része lett, és sok ember meghalt a víztől, mert az megkeseredett. Kültölt a negyedik angyal, és megverték a nap harmad részét, a hold harmad részét és a csillagok harmad részét, úgyhogy harmad részük elsötétült, és nem látszott a nappal harmad része, az éjszakával ugyanaz történt. Újra láttam. Meghallottam, hogy az ég delelőjén egy sas repültes hangos szóval ezt kiáltotta, jaj, jaj, jaj a földön lakóknak a még hátrélevő három angyal kürtölésem miatt, kiknek még ezután kell kürtölniük. Kürtölt az ötödik angyal is. Ekkor láttam, hogy egy csillag az égből a földre hullott, s hogy odaadták neki a feneketlen mélységkútjának kulcsát. Az megnyitotta a fenneketlen mélységkútját és a kútból úgy szállt fel a füst, mintha nagy kemence füstelet volna. A kút füstéből elsötétült a nap és a levegő. A füstből sáskák mentek szét a földre, s ezeknek olyan hatalmat adtak, amilyen hatalmuk a föld skorpióinak van. Megmondták azonban nekik, hogy ne ártsanak a földfüvének, se semmi veteménynek, se semmi fának, hanem csak azoknak az embereknek, akiknek homlokán nincs ott az Isten pecsétje. Azt az utasítást adták nekik, hogy ne öljék meg őket, csak kínlódjanak öt hónapig. Kínnyuk olyan, mint a skorpió okozta kín, ha az megszúrja az embert. Azokban a napokban az emberek keresni fogják a halált, de nem találják meg. Kívánnak meghalni, de a halál elfut előlük. Ami a sáskák hasonlatát illeti, hasonlítanak harcra felkészített lovakhoz, a fejükön koszorúk, melyek olyanok, mintha aranyból volnának, orcájuk olyan, mint az emberi orkő, hajuk mintha női haj volna, foguk, mint az oroszlánok foga, páncélt is viseltek, olyant, mint az acél, szárnyuk zaja olyan volt, mint harcba futó sok lovas szekérzőreje. A skorpiókéhoz hasonló farkuk van, megfullánkjuk, és s a farkukban van hatalmuk arra, hogy öt hónapig ártsanak az embereknek. Király is van föléjük helyezve, a feneketlen mélység angyala, a neve Héberül Abaddón, Hellénül Apollion, magyarul Vesztő. Az első jaj tóvönünt, még két jaj jön ezután. Kürtölt a hatodik angyal ekkor egy szózatot hallottam annak az aranyoltárnak a négy szarva közül, mely az Isten előtt van. A szózat azt mondta a hatodik angyalnak, aki a kült volt, old el azt a négy angyalt, akik a nagy Eufrátesz folyamnál megkötözve várnak. Erre elódották a négy angyalt, akik órára, napra, hónapra és évre voltak előkészítve, hogy megöljék az emberek harmad részét. A lovasz szeregek száma 20 000 x 10 tízezer volt, hallottam a számukat. A látomásban ilyeneknek láttam a lovakat és a rajuk ülőket. Tűzvörös, játszintkék és kénsárga volt a páncéjuk, fejük olyan volt, mintha oroszlám fejek lettek volna, szájukból tűz, füst és kén árad ki. Ez a három csapás ölte meg az emberek harmad részét a tűz, a füst és a kén, mely szájukból ömlött. A lovak hatalma szájukban és farkukban volt, farkuk kígyókhoz hasonlított, azoknak fejük volt és azzal ártottak. Az emberek többi része, azok, akik nem haltak meg egy csapásokban, nem tért új felismerésre, hogy kezük munkáit elhagyták volna, hogy ne borultak volna le az ördögök előtt, arany, ezüst, érc, kő és fabálványok előtt, melyek sem látni, sem hallani, sem járni nem képesek. Nem tértek új felismerésre, hogy gyilkosságaikat, varázslásaikat, paráználkodásaikat és tolvajlásaikat elhagyták volna. Újra láttam. Egy másik erős angyal szállt le az égből, ki felhőbe öltözött, szivárvány volt a fején, arca olyan volt, mint a nap, lába, mint tűzoszlop. A kezében nyitott könyvecskét tartott, jobb lábát a tengerre vetette, a bolt a földre, azután hangos szóval kiáltott, mint mikor az oroszlán bőg. Mikor kiáltott, elmondta a hét mennydörgés a maga szózatát. Mi alatt a hét mennydörgés szólt, íráshoz készültem, de ilyen szózatot hallottam a mennyből, tégy pecsétet arra, amit a hét mennydörgés mondott, és ne írd le. Ekkor az angyal, akit a tengeren és a földön állva láttam, felemelte jobb kezét az égre és megesküdött arra, aki az örökkorok korain él, aki a mennyet és a benne lévőket, a földet és a benne lévőket, a tengert és a benne lévőket teremtette, hogy időt nem mérnek többé, hanem a hetedik angyal kürtölésének napjaiban, mikor az kültölni fog, végbe megy az Isten titka, úgy, ahogy azt rabszolgáinak, a profétáknak örömüzenetként adta ekkor az a hang, melyet a mengből hallottam, ismét szólt. Hozzám, és ezt mondta, eredj, vedd el azt a nyitott könyvecskét, mely a tengeren és földön álló angyal kezében van, oda mentem az angyalhoz és megmondtam neki, hogy adja ide a könyvecskét. Az azt mondta nekem, fogd és fald fel. A gyomrodban keserű lesz, a szádban azonban édes, mint a méz. Elvettem az angyal kezéből a könyvecskét és megettem. A számban édes volt, mint a méz, de mikor megettem, keserűvé lett a gyomrom. Ismét profétánod kell szóltak hozzám népek, nemzetek, nyelvek és sok király felől. Ekkor egy mérővesszőhöz hasonló nádzállat adtak nekem, és azt mondták, kej fel és mérd meg az Isten templomát, az oltárt és azokat, akik abban leborulnak. De a templom külső udvarát hagyd ki, nem mérd meg, mert az a nemzeteknek adatott, akik a Szentvárost 42 hónapon át tapodni fogják. Két tanúbizonyságomnak azonban azt a megbízást fogom adni, hogy 1260 napon át zsákba öltözöttem profétáljanak. Ők a ma két olajfa és az a két mécsláb, láb, kik a föld óra előtt állnak. Ha valaki ártani akar nekik, tűz jön ki és megemészti ellenségeiket. Ha valaki ártani akar nekik, így kell annak megöletnie. Hatalmuk van arra, hogy bezárják az eget, hogy profétálásuk napjai alatt ne essék az eső, és felhatalmazásuk szól a vizekre is, hogy vérré változtassák azokat, és arra is, hogy a földet akármilyen csapással annyiszor verjék meg, ahányszor akarják. Ha azután tanúságtételük végéhez ér, a fenneketlen mélységből fejjövő fenevad harcot indít ellenük, legyőzi és megöli őket. Holtestük ott lesz a nagyváros piacán, melyet szellemileg Szodomának és Egyiptomnak hívnak, ahol urukat is megfeszítették. A népekből, nyelvekből, törzsekből és nemzetekből oda sereglők három és fél napon át nézik holtestüket, és azt nem engedik sírba tenni. A földön lakók örülnek és vigadnak miattuk, és ajándékokat küldenek egymásnak, mert ez a két próféta kínoszta a földön lakókat. Három és fél nap elmúltával azonban Istenből életszelleme szállt beléjük, ők lábra álltak, és nagy félelem szállt azokra, akik szemlélték őket. Ők pedig hangos szózatot hallottak az égből, mely ezt mondta nekik, jöjjetek fel ide. És felhőben felmentek az égbe, ellenségeik megfigyelték őket. Ugyanabban az órában nagy rengés támadt, a város tized része leomlott, és a rengésben hétezer emberi név megöletett, a többiek pedig a félelemtől betelten, dicsőséget adtak a mennyistenének. A második jajtó vömönt. Íme a harmadik jaj sietve jön. Kültölt a hetedik angyal és hangos szózatok támadtak a mennyben, melyek ezt mondták, Úrunké lett a világ királysága és az ő felkentjé. És, uralkodni fog az örök korok korainát. Ekkora huszonnégy vén, aki, Kö, Isten előtt trónján, trónjaikon, ül, nek, Isten előtt arcra borult, éké, s imádattal ezt mondta, mondták hálát adunk neked, urunk, Isten, te mindeneken uralkodó, ki vagy, ki voltál, hogy most magadhoz vetted a te nagy hatalmadat és királyságra léptél. Megharagudtak a nemzetek, de aztán eljött a te haragod és a ideje arra, hogy megítéltessenek, arra is, hogy rabszolgáidnak, a a szenteknek és a te nevedett félőknek, kicsiknek és nagyoknak megad bérüket, és hogy megrontsd a föld megrontóit. Erre megnyílt az Isten temploma a mennyben, és templomában láthatóvá lett a szövetség ládája. Villámlások, szózatok, mennydörgések, Rengés és nagy kőeső támadt. Majd egy nagy zselkép lett láthatóvá az égen, egy asszony, ki a napba öltözött, kinek lába alatt a hold volt, és fején tizenkét csillagból koszorú. Ez az asszony terhes volt, s fájdalmában, szülési kínok között kiáltozott. Utána egy másik kép látszott az égen, egy nagy tüzes sárkány, kinek hét feje és tíz szarva volt és fejein hét korona. Ez farkával az égcsillagainak harmad részét söpörte, majd a földre vetette őket. Ekkor a sárkánya szülni készülő asszony elé állt, hogy amikor szül, annak gyermekét felfalja. Az asszony fiat szült, férfi magzatot, kivasveszővel fogja majd az összes nemzeteket terelni. Gyermekét azután elragadták az Istenhez és annak trónjához, az asszony pedig a pusztába futott, hol Isten helyet készített számára, hogy ott táplálják 1260 napig. Azután harc támadt az égben, mihály és angyalai készen álltak, hogy hadat viseljenek a sárkányjal, a sárkány is hadba szállt, és angyalai. De nem volt ereje megállani, úgyhogy többé nem maradt számára hely a mennyben. Ekkor levetették a nagy sárkányt, az ősi kígyót, kinek vádló és sátán a neve, ki az egész lakott földet eltéveíti. Levetették a földre, s levetették vele angyalait. Ekkor hangos szót hallottam az égben, mely ezt mondta, most lett a szabadítás, a hatalom, a királyság istenünké, és a fennhatóság az ő felkentjé, mert testvéreink vádolóját levetették, azt, ki éjjel-nappal vádolta őket istenünk előtt. Testvéreink legyőzték őt a bárány véréveles tanúságtételük szavával, és azzal, hogy lelküket nem szerették halálig. Vigadjatok azért egek, és ti bennük sátorozók. Jaj a földnek és a tengernek, mert leszállt a vádló hozzátok nagy indulattal, tudva, hogy kevés ideje van. Mikor a sárkány látta, hogy földre vettetett, üldözőbe fogta az asszonyt, aki a férfi magzatot szülte. Az asszonynak ekkora ma nagysas két szárnyát adták, hogy a pusztába helyére repüljön, hogy ideig, időkig és fél időig ott. Táplálják, ahonnan a kígyó arca elfordul a kígyó vizet okádott szájából az asszony után, akkor át, mint egy folyamot, hogy az asszonyt a folyammal elsodortassa. De a föld segített az asszonynak, megnyitotta a száját és felitta a folyamot, melyet a sárkány kiokádott szájából. A sárkány haragra gyulladt ekkor az asszony miatt, és elment, hogy a többiek ellen indítson háborút, kik az asszony magvából valók, azok ellen, akik Isten parancsolatait megőrzik, s akiknél ott van a Jézusról szóló bizonyságtétel. Oda állt hát a tenger fövenyére. Látta ekkor, hogy egy fenevad szállt fel a tengerből, kinek tíz szarva és hét feje volt, szarvain tíz korona és fejein káromló nevek. A fenevad, melyet láttam, párduthoz volt hasonló, lába, mintha medvelába volna, szája, mintha oroszlánnak szája. A sárkány hatalmát, trónját adta oda neki, továbbá messze terjedő fennhatóságot. Fejei közül egy olyan volt, mintha halálos sebbel sújtották volna, de halálos sebét orvosolták. Az egész föld bámulva ment a fenevad után, leborulva imádta a sárkányt, mert az adta a fennhatóságot a fenevadnak. De imádták a fenevadat is, és ezt mondták, ki hasonló a fenevadhoz és ki képes megharcolni vele. Ekkor nagy dolgokat és káromlásokat szóló szájat adtak a fenevadnak, és fennhatóságot adtak neki, hogy 42 hónapig cselekedhessék. Isten felé fordulva káromlásra nyitotta száját.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 Ha valakinek füle van, hallja meg, ha valaki fogságra visz, maga is fogságra megy, ha valaki kardal öl, annak kardal kell megöletnie. Itt tűnik ki a szentek állhatatossága és hájt. Azután láttam, hogy egy másik fenevad száll fel a földből. Annak a bárányéhoz hasonló két szarva volt, de úgy beszélt, mint a sárkány. Az első fenevadnak teljes felhatalmazásával cselekszik, annak színe előtt. Megcselekszi, hogy a föld és a benne lakók az első fenevadat imádják, azt, akinek halálos sebét orvosolták. Nagyszerű jeleket is tesz, úgy annyira, hogy az emberek szeme láttára tüzet hoz le az égből a földre. A jelekkel, melyeket azért adtak neki, hogy a fenevad előtt tegye őket, eltévejíti a földön lakókat. Arra bíztatja a földön lakókat, hogy készítsék el annak a fenevadnak képmását, kinek a karcsebe van, s ki megélett abból. Hatalmat adtak neki arra, hogy szellemet adjon a fenevad képmásába, hogy a fenevad képmása megszólaljon, arra is, hogy véghez vihesse, hogy mindazokat, akik nem imádják a fenevad képmását, megöljék. Mindenkit arra kényszerít, kicsinyeket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és rabszolgákat, hogy tegyenek jobb kezükre, vagy homlokukra, hogy senki más ne tudjon vásárolni vagy eladni, csak aki bélyegül viseli a fenevad nevét vagy nevének számát. Ebben áll a bölcsesség próbája. Kinek értelme van, számítsa ki a fenevad számát. Emberi száma az. A száma 666. Láttam.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 Nála volt az örökké való örömüzenet, hogy kihirdesse a földön lakóknak, minden nemzetnek, törzsnek, nyelvnek és népnek. Erős hangon szólt, féljétek az Istent és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Boruljatok le az előtt, aki a mennyet, földet, tengert és a vizek forrásait alkotta. Azután másik, második angyal követte és szólt, leomlott, leomlott a nagy babilon, mely parázna indulatának borával megítatta az összes nemzetet. Megint más, harmadik angyal követte azokat, és nagy hangon mondta, ha valaki a fenevad előtt, vagy annak képe előtt leborul, s homlokára vagy kezére veszi annak jegyét, szintén inni fog az Isten indulatának borából, melyet keveretlenül szolgálnak fel haragjának poharában, s tűzzel és kénkővel fogják kínozni Isten szent angyalai előtt és a bárány előtt. Kínlódásuknak fel felszáll majd az örök korok korainát, nem lesz nyugvásuk sem nappal, sem éjjel azoknak, akik a fenevad előtt és annak képmása előtt leborulnak, sem annak, aki magára veszi a fenevad nevének bélyegét. Itt tűnik ki a szentek. Álhatatossága, azoké, akik őrzik Isten parancsolatait és a Jézusba vetett hitet. Azután szózatot hallottam az égből, mely így hangzott, írd meg, mostantól fogva boldogok a halottak, akik az úrban halnak meg. Csak ugyanígy szól a szellem, itt az ideje, hogy fáradalmaiktól megnyugodjanak. Mert tetteik velük haladva követik őket. Újra láttam. Egyszerre fehér felhő tűnt fel, s a felhőn ült valaki, aki emberfiához hasonlított. A fején aranykoszorú volt, a kezében éles sarló. Azután egy másik angyal jött elő a templomból és az erős hangon oda kiáltott a felhőn ülőnek, nyújt ki sarlódat és aras, mert eljött az aratás órája, mert megszáradt a föld aratnivalója. Ekkora a ülő sarlóját a földnek vetette, és a föld learattatott. Megint másik angyal jött elő az égben lévő templomból, s annál szintén éles sarló volt. Az oltártól előjött egy másik angyal is, kinek fennhatósága volt a tűzön és hangos szóval kiáltott annak, akinél az éles sarló volt, nyújt ki éles sarlódat és szüreted le a föld szőlőtőkéjének fürtjeit, mert megértek annak bogyói. Erre az angyal rá helyezte a földre sarlóját, leszüretelte a föld szőlőtőkéjét, és bevetette azt Isten indulatának nagy sajtójába. A sajtót a városon kívül taposták, svér folyt ki a sajtóból a lovak zablájának magasságáig 1600 stádium terjedelemben. Megint más, nagy, csodálatos jelképet láttam az égben, hét angyalt, kiknél a hét utolsó csapás volt, mert ezekkel ért el végéhez az Isten indulata. Láttam. Úgy tetszett, mintha tűzzel kevert üvegtenger lett volna előtte. Láttam azokat, akik győztek a fenevadon, annak képmásán, nevének számán. Ott álltak az üvegtengernél és Isten citerái voltak náluk. Mózesnek, Isten rabszolgájának dalát és a bárány dalát énekelték, nagyok és csodálatosak a te tetteid, urunk, Isten, mindeneken uralkodó. Últaid igazságosak és igazak, óhő nemzetek királya. Ki ne félne téged, urunk, és ki ne dicsőítené névéd. Mert egyedül vagy olyan, amilyent a törvény kíván. Mert közeledbe jönnek majd az összes népek és leborulnak előtted, hiszen a te igazságos útjaid látható kellettek. Ezek után láttam. A mennyben kinyílt a bizonyságtétel sátorának temploma és előjött a templomból az a hét angyal, akiknél a hét csapás volt. Tiszta, fénylő gyolcsba öltözve jöttek, Mellüket aranyövövezte. A négy élőlény közül az egyik a hét angyalnak hét arancsészét adott, melyek az örök korok korai át élő Isten indulatával voltak megtöltve. Az isten dicsősége és hatalma azonban füstelt töltötte meg a templomot, úgyhogy senki addig be nem léphetett a templomba, ameddig a hét angyal hét csapása végéhez nem érkezik. A templomból hangos szózatot hallottam, mely ezt mondta a hét angyalnak, menjetek el és öntsétek ki az Isten indulatának hét csészéjét a földre. Elment az első, kiöntötte csészéjét a földre, s gonosz és rossz fekéjt támadt azokon az embereken, akik a fenevad bélyegét viselték és képe előtt leborultak. A második a tengerre töltötte ki csészéjét, és abból olyan vér támadt mint ő halotté volna, úgy, hogy a tengerben levő összes élőlények meghaltak. A harmadik a folyókra és a vizek forrásaira töltötte csészéjét, és azok vérré váltak. Hallottam a vizek angyalát szólni, igazságos vagy te, ki vagy és voltál, te törvényszerű, hogy ezeket az ítéleteket hoztad. Mert szentek és próféták vérét ontották ki, és most vért adtál inniuk. Megérdemelték. Hallottam, hogy megszólalt az oltár, uram, mindeneken uralkodó Isten. Csak ugyanigazak és igazságosak ítéleteid. A negyedik a napra töltötte ki csészéét, s elrendelték neki, hogy tűzzel perzselje az embereket. Nagy hőség perzselte az embereket, úgy, hogy káromolni kezdték az Isten nevét, akinek fennhatósága volt ezeken a csapásokon, és nem tértek más felismerésre, hogy dicsőséget adjanak neki. Az ötödik a fenevad trónjára öntötte ki úgy úgyhogy annak királysága elsötétedett. A nyelvüket harabdálták kiinnyugban és a mennek istenét káromolták kiinnyaik és fekéjeik miatt, de nem tértek új felismerésre, és nem hagyták el tetteiket. A hatodik a nagy Eufrátesz folyamra öntötte ki úgy úgyhogy annak vize kiszáradt, hogy a napkeleti királyok útja elkészüljön. Ekkor láttam... Hogy a sárkány szájából, a fenevad szájából és a hamis próféta szájából három tisztátalan szellem jött elő, melyek olyanok voltak, mint a békák. Öldögi szellemeknek csoda jeleket tevő szellemei ezek, akik szétmennek az egész lakott föld királyaihoz, hogy összegyűjtsék őket a mindeneken uralkodó Isten nagy napjának ütközetére. Lásd! Tolvajként megyek el! Boldog, aki ébren lesz és megőrzi ruháit, hogy mezítelenül ne járjon, és meg ne lássák Torz alakját. És összegyűjtötte őket a héberül harmagedónnak nevezett helyre. A hetedik a levegőre öntötte ki Ekkor a templomból a tróntól hatalmas szózat tört elő, meglett. És erre villámlások, szózatok és mennydörgések támadtak, és nagy rengés keletkezett, amilyen nem támadt, amióta ember lett a földön, nem támadt soha ekkora nagy rengés. Erre a nagyváros három részre szakadt, és a nemzetek városai leomlottak. Az Isten előtt megemlékeztek a nagyvárosról, és az. Isten haragos indulatának borával telt poharat adtak neki. Erre minden sziget eltűnt, s a hegyekre nem találtak rá többé. Talentomnyi jegekből nagy eső zuhogott az égből az emberekre. Akkor a jegek zuhogtak az égből az emberekre, mint egy-egy talentom. A égeső csapása miatt az emberek káromolták az Istent, mert igen nagy volt az a csapás. A hét csészével ellátott hét angyal közül az egyik eljött és beszélni kezdett velem, Zső, megmutatom neked annak a nagy paráznának ítéletét, aki a sok víz mellettül. Kivel a föld királyai paráznaságba estek, és akinek paráznasága borként megrészegítette a földön lakókat. Szellemben egy pusztába vitt el engem, s ott láttam azon a veres fenevadon, aki hemzsegett a káromló címektől, s akinek hét feje és tíz szarva volt, ülni egy asszonyt. Az asszonyt bíbor és veres ruha burkolta, arany, drága kő és gyöngyök ékesítették, kezében undorító paráznaságával és tisztátalanságaival teletöltött arancsészét tartott. Homlokára név volt írva, egy titok, a nagy Babilona föld paráznáinak utálatosságainak anyja. Láttam, hogy az asszony a szentek vérétől és Jézus tanúinak vérétől részeg volt. Nagy döbbenet fogott el, mikor megláttam. Miért döbbentél meg? Szólított meg az angyal. Megmondom én neked az asszony titkát és a fenevad titkát, aki hordozza őt, akinek hét feje és tíz szarva van. A fenevad, akit láttál, volt, de nincsen, ám előjönni készül a feneketlen mélységből, azután veszedelmére megy. A földön lakók, kiknek neve nincs az élet könyvébe beírva a világ megalapítása óta, csodálkozni fognak, mikor meglátják a fenevadat, hogy az volt, de nincs, ámd meg fog érkezni. Ide kell a bölcsességgel megadott értelem. A hétfej hét hegy, melyeken az asszony rajta ül. Király is hét van, öt elesett, egy van, a másik még nem jött el, ha eljön, kevés ideig kell maradnia. Az a fenevad pedig, mely volt és nincs, maga lesz a nyolcadik es a hét közül való, és veszedelemre megy. A tíz szarvis, melyeket láttál, tíz király, kik még nem kaptak királyságot, de a fenevaddal együtt egy órára királyoknak járó fennhatóságot fognak kapni. Ezek egy szándékon lesznek, hatalmukat és jogaikat azonban átadják majd a fenevadnak. A bárány ellen fognak harcba szállni, de a bárány le fogja győzni őket, mert uraknak ura és királyoknak királya, s vele fognak győzni az elhívottak, kiválogatottak és hűségesek. Majd így szólt hozzám, a vizek, melyeket ott láttál, ahol a parázna ül, népek, tömegek, továbbá nemzetek és nyelvek. A tíz szarv, melyeket láttál és a fenevad, meg fogják gyűlölni a paráznát, pusztává és mezítelenné teszik, húsát megeszik, őt magát tűzzel meg majd. Mert az Isten adta szívükbe, hogy az ő szándékát tegyék meg, hogy egy szándékon cselekedjenek, és hogy királyságukat a fenevadnak adják, míg Isten beszédei végbe nem mennek. Az asszony, akit láttál, az a nagyváros, melynek királysága van a föld királyain. Ezek után azt láttam, hogy egy másik angyal szállt alá az égből, akinek nagy hatalomkört adtak, és akinek dicsősége elsötétítette, bevilágította a földet. Erős hangon kiáltotta, leomlott, leomlott a nagy babilon, ördögi szellemnek lakóhelyé vöré vált, mindenféle tisztátalan szellemnek tömlöcévé, mindenféle tisztátalan és gyűlöletes madárnak tömlöcévé, mivel parázna indulatának borával itatta meg az összes nemzeteket, és a föld királyai vele paráználkodtak. A föld kalmárai is abból a hatalomból gazdagodtak meg, melyet az ő túltengő jóléte teremtett. Majd más szózatot hallottam az égből, mely így szólt, én népem, jöjjetek ki közüle, hogy ne legyetek majd védkeivel közösségben, és hogy csapásaiból ne kapjatok. Mert védkei az égig tornyosodtak és Isten megemlékezett hamisságaikról. Fizessetek úgy neki, ahogy ő is fizetett, tetteihez mérten a kétszeresnek kétszeresét adjátok meg neki, abba a pohárba, melyet ő kevert, kétszereset keverjetek neki. A volt dicsekedése és túltengő jóléte, a kint és gyászt adjatok neki. Mert így gondolkodott szívében, mint egy királynő úgy ülök trónomon, özvegy nem vagyok, gyászt nem látok soha. Ezért egy napon fognak megérkezni csapásai, halál, gyász, élőség. És tűzzel fogják megégetni. Mert erős az Úr, az Isten, ki elítélte őt. Síratni, gyászolni fogják őt a föld királyai, kik paráználkodtak, és vele dúskálkodtak, mikor égésének füstét fogják látni. A parázna kiünnya keltette félelem miatt távol fognak állni, és ezt mondják, jaj, jaj. Te nagyváros Babilon, te erős város, hogy egy órában jött el ítéleted. A földkereskedői is iratják és gyászolják, mert hajórakományukat senki sem vásárolja többé, nem vásárolják aranyból, Ezüstből, drágakőből, gyöngyökből, gyorsból, bíborból, sejemből, skarládból álló kományokat, semmiféle citromfát, semmiféle elefántcsont eszközt, semmiféle drága fafajtákból, ércből, vasból, márványból készített eszközt, sem fahajat, sem balzsamot, sem füstölőszert, sem mirhát, sem tömijént, sem bort, sem olajat, sem lisztlángot, sem gabonát, sem barmokat, sem juhokat. Lovakból, kocsikból, rabszolgatestekből álló árut, sem emberi lelkeket. Eltűnt előled a gyümölcs, melyre lelked vágyott. Minden, ami zsíros, minden, ami fényes, elveszed számodra. Azokra többé senki rá nem talál. Akik ezekkel kereskedtek, akik belőled gazdagodtak meg, kínjaitól félve messzire állnak majd tőled, sírva, gyászban szólnak, jaj, jaj. Te nagyváros, ki gyolcsba, bíborba, skarládba burkolóztál, ki arannyal, drága kővel, magad, hogy elpusztult ennyi gazdagság egy órában. Minden kormányos, minden tengeren utazó, a matrózok, ahányan csak a tengeren dolgoznak, messzire álltak és felkiáltottak, mikor égésének füstét látták, és így szóltak, ki hasonlítható ehhez a nagyvároshoz. Hamut szóltak a fejükre, Sírva, gyászolva, úgy kiáltották, jaj. Te nagy város, melynek gazdagságából meggazdagodtak mindazok, akiknek a tengeren hajóik vannak, egy órában, hogy elpusztultál. Végadj rajta ég, örvendezzetek, tiszentek, apostolok és próféták, mert elítélte őt az Isten tiérettetek. Erre egy erős angyal felemelt egy akkora követ, mint egy malonkő, és belevetette a tengerbe ilyen szóval, ilyen zuhanással vetik le Babilont, a nagyvárost, és többé rá nem találnak. Citerásoknak, zenészeknek, fuvolásoknak, kürtösöknek hangját többé nem hallják benned, műremekeknek semmiféle készítőjét benned többé meg nem lelik, malomzörgést nem hallanak többé benned, mécsnek fénye nem fénylik többé benned, vőlegénynek és mennyasszonynak a szavát nem hallják többé benned. Mert kalmáraid voltak a föld nagyjai, varázslásod tévei tette el mind a nemzeteket, profétáknak és szenteknek vérét találták benned, mind azokét, akiket megöltek a földön. Amit ezek után hallottam, olyan volt, mintha óriási tömeg nagy hangon szólna a mennyben, A megmentés, a dicsőség és a hatalom istenünké. Mert igazak és igazságosak az ő ítéletei. Mert elítélte a nagy paráznát, aki paráznaságával megrontotta a földet. Rabszolgáinak vérét megtorolta annak kezén. Másodszor is szóltak, helöl újjö. Füste felszáll az örök korok korainát. Erre a huszonnégy vén és a négy élőlény leborult és imádta a trónon ülő Istent. Ámen. Helölújö. Mondták. a tróntól szózat hallatszott, magasztaljátok a mi Istenünket tirapszolgái mind, ti, kik félitek őt, kicsinyek és nagyok. Majd úgy hallottam, mintha nagy tömeg szólna, mintha sok víz zúgna, mintha erős mennydörgések hangja szólna. Helölújö. Mert királyságra lépett az Úr, a mi Istenünk, a mindeneken uralkodó. Örüljünk, ujjongjunk, adjunk dicsőséget neki. Mert eljött a bárány menyegzője, s asszonya felkészítette magát. Megadták neki, hogy fénylő, tiszta gyolcsba burkolózzék. A a szentek igazságos viselkedése. Írd meg, boldogok, akik a bárány menyegzői lakomájára hivatalosak. Mondta nekem. Azután így szólt hozzám, ezek az Isten igaz beszédei. Én erre lábához borultam, hogy imádjam őt, de ő így szólt hozzám, vigyázz! Ne tedd! Rapszolgatársad vagyok, megtestvéreidé, akiknél Jézus bizonyságtétele van. Az Isten imád. Mert Jézus bizonyságtétele a profétaság szelleme. Láttam! Megnyílt az ég és egyszerre egy fehér ló tűnt fel, a rajta ülőt hűségesnek és igaznak nevezik. Igazságosan ítél és hadakozik. Szemet láng, fején sok korona. Írott név van rajta, melyet senki sem ismer, csak ő. Köpeny burkolja be, mely vérben ázott. Neve így hangzik, az Isten igéje. Fehér lovakon követték, fényes. Tiszta gyolcsba öltözötten a mennybeli seregek. Szájából éles pelóz jön ki, hogy azzal vágja a nemzeteket. Vasveszővel fogja őket terelgetni. Ő tapossa majd a mindeneken uralkodó Isten haragos indulata borának sajtóját. Köpenyére, és pedig tomporára, egy név van írva, királyoknak királya és uraknak ura. Láttam. Egy angyal a napban, és nagy hangon kiáltotta az összes madaraknak, melyek az égdelelőjén repültek: Gyertek, gyűljetek össze az Isten nagy lakomájára, hogy királyok húsát, ezredesek húsát, erősek húsát, lovak húsát, rajtuk ülők húsát, az összes szabadosok, rabszolgák, kicsinyek és nagyok húsát egyétek. Láttam. A fenevad, a föld királyai és azok seregei összegyűltek, hogy harcba szálljanak a lovonülővel és annak seregével. De megfogták a fenevadat és vele a hamis prófétát, ki a jeleket tette előtte, melyekkel eltéveítette azokat, akik a fenevad jegyét vették magukra, és képmása előtt leborultak. Élve vetették őket, mindkettőt, az égő tüzes, kénköves mocsárba. A többieket megölte a lovon ülőnek pallosa, mely szájából jön ki. Húsukkal valamennyi madár jól lakott. Azután láttam. Egy másik angyal szállt alá az égből, akinél a feneketlen mélység kulcsa volt, és kezében nagy lánc. Ez uralma alá kerítette a sárkányt, amaz ősi kígyót, aki vádló és a sátán, megkötözte ezer esztendőre és bevetette a feneketlen mélységbe. Azután bezárta a mélységet és pecsétett rája, hogy ne tévejítse tovább a nemzeteket, míg az ezeresztendő végéhez nem érkezik. Azután kevés időre fel kell oldozni. Trónokat láttam. Voltak, akik rájuk ültek, s azokra hozatat bíztak. Láttam azután azokat a lelkeket, akiket Jézus tanúságtételéért és az Isten igéért lefejeztek, akik nem borultak földre a fenevad előtt, sem annak képmása előtt, akik nem. Vették sem homlokukra, sem kezükre a bélyeget, ezek megelevenedtek és a Krisztussal együtt királyságra léptek ezer évig. A többi halott nem elevenedett meg, amíg az ezeresztendő véget nem ért. Ez az első feltámadás. Boldog és szent az, aki részt kap az első feltámadásban. Hozzájuk nincs joga a második halálnak, hanem az istené és a Krisztus papjaival lesznek, és vele fognak uralkodni ezer át. Ha aztán végéhez érkezik az ezer esztendő, eloldják tömlöcéből a sátánt. Az elmegy majd, hogy a föld négy sarkán levő nemzeteket, gógot és magógot eltéveítse, s harcra összegyűjtse őket, Azokat, akiknek száma annyi, mint a tengerfövenyé. Ezek felmentek azután a föld térségére eskörül körülvették a szentek táborát és a szeretett várost. De az égből tűz szállt alá és megemésztette őket. a vádlót, aki eltéveítette őket, belevetették a tüzes és kénköves mocsárba, ahol a fenevad és a hamis próféta voltak. Ott fognak kínlódni nappal és éjjel az örökkorok korain keresztül. Láttam azután egy nagy, fehér trónt és a rajta ülőt. Ennek orcája elől elfutott a föld és az ég, úgyhogy helyet nem találtak többé számukra. Azután láttam a halottakat, a nagyokat és a kicsinyeket, amint a trón előtt álltak. Könyveket nyitottak fel, majd egy másik könyv nyílt meg, mely az életkönyve. Ekkor megítélték a halottakat a könyvekben írottakból tetteiknek megfelelően. A tenger kiadta a benne levő halottakat, a halál és a láthatatlan ország is kiadták a bennük levő halottakat, és minden egyest megítéltek tetteiknek megfelelően. Ekkor a halált és a láthatatlan országot bevetették a tüzes mocsárba. Ez a második halál a tüzes mocsár. Ha valakit nem találtak az életkönyvébe beírva, bevetették a tüzes mocsárba. Erre új eget és új földet láttam, mert az első ég és az első föld tova tűntek, és tenger nem volt többé. Azután a Szentvárost, az új Jeruzsálemet láttam, amint Isten től az égből leszállt, felkészülve, akár csak egy férje számára felékesített menyasszony. Majd egy hatalmas szózatot hallottam, mely a tromból hangzott fel, s mely ezt mondta, íme, az Isten sátora az emberekkel együtt van, náluk üti felsátorát. Az ő népei vélesznek, s az Isten maga lesz velük. A szemükről minden könnyet le fog törölni. A halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem vesződés nem lesz többé. Mert az elsők elmúltak. És szólt a trónon ülő, íme, mindeneket megújítok. Írd meg! mondta azután. Ezek a beszédek megbízhatóak és igazak. Azután így szólt hozzám, Megvannak hát. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak az élet forrásából ingyen adok inni. A győzelmes örök részül fogja kapni ezeket. Én annak istene leszek, és ő fiammá lesz. De a gyávák, hitetlenek, megutáltak, gyilkosok... Varázsnak, varázslók, bálványimádók és az összes hazugok részüket a tűzzel és kénkővel égő mocsárban lelik majd, mely a második halál. Eljött azután a ma hét angyal közül az egyik, akik az utolsó hét csapással telt hét csészét tartották, és ilyen beszédbe kezdett velem, Zső, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. Szellemben elvitt engem azután egy nagy és magas hegyre, s azon megmutatta a Szentvárost, Jeruzsálemet, mely Istentől az égből szállott alá és rajta van az Isten dicsősége. A fény ár, melyben úszott, hasonlított a legdrágább kőnek, a kristályként csillogójás pirsnak fényéhez. Nagy és magas felő volt, tizenkét kapuja, a kapukon tizenkét angyal, rájuk nevek írva, Izrael fiai tizenkét törzsének nevei. Napkeletről három kapu volt, északról három kapu, délről három kapu és napnyugatról három kapu. A város falának tizenkét alapja volt, rajtuk tizenkét név, a bárány tizenkét apostolának neve. Annál, aki velem beszélt, aranymérővessző volt, hogy azzal megmérje a várost, annak kapuit és annak falát. A város négyszögben feküdt, hosszúsága annyi volt, mint a szélessége. Azután a várost mérte meg a vesszővel, 12 ezer stádiumra. Hosszúsága, szélessége, magassága egyenlő. Majd a falát mérte meg 144 hüvelyknek emberi mértékkel, mely angyali. A falba épített kövekjáspisból voltak, és a város tiszta arany volt, hasonló a tiszta üveghez. A város falának alapjai mindenféle drágakővel voltak ékesítve. Az első alapjászpis volt, a második zafír, a harmadik kalcedon, a negyedik smaragd, az ötödik szárdonix, a hatodik szárdiusz, a hetedik krizolin, a nyolcadik berillus, a kilencedik topáz, a tizedik krizopráz, a tizenegyedik Jácint, a tizenkettedik ametiszt. A tizenkét kapu tizenkét gyöngyjé, minden egyes kapu egy gyöngyből volt. A város piaca tiszta arany volt, de olyan, mint az áttetsző üveg. Templomot nem láttam abban, mert az Úr, az Isten, a mindeneken uralkodó annak temploma és a bárány. A városnak sem napra nincs szüksége, sem holdra, hogy megvilágosodjék, mert az Isten dicsősége tette azt világossá, szövétnek pedig a bárány. A nemzetek a város fényénél fognak járni, a föld királyai is abba viszik be dicsőségüket. A város kapuit nem zárják be nappal, éjszaka ugyanis nem lesz ott. A nemezetek dicsőségét és megbecsülését abba viszik be. Ám nem megy abba be semmi. Közönséges, sem olyan, aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak azok, akik a bárány életkönyvébe be vannak írva. Azután megmutatta nekem az életvizének fénylő folyamát, mely olyan mint a kristály, amely Istennek és a báránynak trónjából jön elő. Piacának közepén, a folyamon innen és túl az életligete van, mely tizenkétszer terem gyümölcsöt, hafonként adja meg gyümölcsét. A liget levelei a nemzetek gyógyvítására valók. Ott többé nem lesz semmi játkozott. Istennek és a báránynak trónja lesz benne, és rabszolgái ott szolgálnak majd neki. Látni fogják orcáját és neve homlokukon lesz. Éjszaka nem lesz ott, nem lesz szükségük lámpa fényre, sem napfényre, mert az Úr, az Isten világossága fogja beragyogni őket. Királyokként fognak uralkodni az örökkorok korainát. Majd így szólt hozzám, ezek a beszédek megbízhatók és igazak. Az Úr, a próféták szellemeinek Istene, küldte el angyalát, hogy rabszolgáinak megmutassa azokat a dolgokat, melyeknek sietve kell megtörténniük. Hirtelen megyek, Jövök, el. Boldog az, aki megőrzi a -e könyv profétáló beszédeit. Én, János vagyok az, aki hallom és látom-e dolgokat. Mikor meghallottam és megláttam ezeket, földre estem, hogy a lábát csókolva imádjam azt az angyalt, aki nekem-e dolgokat mutatta. De ő így szólt, vigyázz! Ne tedd! Rapszolgatársad vagyok neked is, testvéreidnek is és mindazoknak, akik őrzik-e beszédeit. Isten imád. Majd így szólt hozzám, ne pecséted le a könyv prófétáló beszédeit, mert az idő közel. Aki hamis, ártson ezután is, a mocskos mocskolódjék tovább, az igazságos legyen tovább is igazságos, és a szent szentelődjék meg. Lám, sietven megyek, jövök. A bérvelem, hogy kinek-kinek megfizessek a szerint, Amilyen a cselekedete. Én vagyok az alfa és az omega, az első és utolsó, a kezdet és a vég. Boldogok, akik megmossák ruháikat, hogy joguk legyen az életligetéhez és ahhoz, hogy a kapukon át bemenjenek a városba. Kívül maradnak az ebek, a varázslók, a paráznák, a gyilkosok, a bálványimádók és mindenki, aki kedveli és teszi a hazugságot. Én, Jézus, elküldtem angyalomat, hogy az ekléziákban tanúskodjék előtte e dolgokról. Én vagyok Dávid gyökere és nemzetsége, a fénylő hajnali csillag. A szellem és a mennyasszony ezt mondják, Jövel. Aki hallgatja, mondja ezt, jövel. Aki szomjazik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet ingyen. Bizonyságot teszek mindenkinek, aki e könyv prófétáló beszédeit hallgatja, ha valaki hozzátesz ezekhez, az Isten is rárakja arra e könyvben megírt csapásokat, ha valaki elvesze prófétáló könyv beszédeiből, annak részét az Isten is elfogja venni az életligetéből és a Szentvárosból, azokból a dolgokból, melyek e könyvben megírattak. Azt mondja az, aki e dolgok mellett tanúskodik, csak ugyan. Sietve megyek, jövök el. Ámen. Jövel Uram Jézus. Az Úrnak, Jézusnak kegyelme mindenekkel.